Úr, ez a kétfej a csínyeléhetőségem, 353 ez a YouTube és a One. A 7 óra előtt ez a telefon már megkésett. itt voltam 7 óra előtt, és felajánlottam, hogy beszélgessünk, de valaki 20 másodperccel 7 óra előtt jelezte beszélgetési szándéket, ami behogy be, hogy már meglehetősen késő volt. Az összes azonosítót elmondtam 7 óra előtt, így aztán egyetlen azonosítót sem mondok 7 óra után. Kicsit kedvemet is szekte, hogy senki nem telefonál, de olyan nagy gond nincs. 7 óra 10-től, 7 óra 35-től, 8 óra 5-től és 8 óra 35-től is van, beszélgető partnerem, hogy a mai misor 9-ig, fél 10 vagy 10-ig tart, azt majd eldöntöm azt követően, hogy befejezem a 8 óra 35 ös beszélgetést, után beengedi a nővérke a beteget. Így aztán az égegyet a világen semmit sem mondok. Ezért elvárom, hogy 8 perccel belül óra, mert az fontos. nak a vonalban, Újpest polgármestere. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Vegyük az így menekült meg az Újpest című cikk utolsós három sorát. Duseteli köszönetet mondott az MLS-nek, amiért segítséget nyújtottak a klubnak, valamint a Balajon felügyelőnek, a végig korrekt tárgyalásban volt. A Düzeteli hozzátette még, most már csak a jövőre koncentrál, és megköszönt a játékosoknak, az edzőknek, Őze István, tubigazgatónak, Csányi Sándornak, Orbán Viktornak és Szijártó Péternek, hogy átruházhatták az indulási jogot. Mondanám azt, hogy minden szép és jó, a jó a vége, akkor végül is el lehet felejteni mindazt, ami az elején volt, de anélkül, hogy pontosan megérteném ezt a történetet, mert gyarítom, hogy ez nekem nem fog sikerülni a múltkori beszélgetésünk óta. Mi történt? Különös tekintettel, hogy én múltkor elfelejtettem azt öntől megkérdezni, hogy az az átruházásra vonatkozó lehetőség, amely egyébként a csapatokat általában megilleti, így az Újpestet is, az az javaslatára került még tavaly a sporttörvénybe, és volt, aki mindjárt összefüggést látott, ö, aközött, hogy ezzel mindjárt az Újpest él, beleértve, hogy én ezt beadtam, majd visszavonta, ha valamit rosszul mondok, majd javítson ki, de nagyon sok hülyeséges zagyváltam össze 2 perccel, negyed, előtt? Hát nem, hát, hülyeségnek semmiképpen nem nevezném, az biztos, hogy nehéz a történet, és ami a legfontosabb, amit a bemültetőben elhangzott, én azt javasolnám, hogy semmiképpen ne felejtsük el, hogy mi volt korábban, én azt kérem mindenkitől, akinek fontos az Újpest ügye vagy a hazai sport, hogy emlékezzen arra, hogy kinek milyen szerepe volt ebben, milyen, akár, akár a korábbi tulajdonosikör, akár mondjuk politikai ellenérdekeltszövek, akik itt másokkal összefonódva próbáltak itt a Újpest helyzetét el lehetetni. Tehát ezeket ne felejtsük el, emlékezzünk mindig, tanuljunk a múltból, De... az, hogy, a, hogy, hogy a jövőben ilyen lehetőség szerint többet ne forduljon elő, azt pedig, hogy itt az emberek, eh, akiket itt az előbbi felszólásban is, és Roderik úr tegnap, eh, tegnap, egy bocsánat, dusak leje, hogy az a veszeték neve, a Roderick a ugye ezt ők volt lévén, aki, akit említett, eh, valóban itt egy, eh, nem egy egyszerű helyzetről. Jó, de most árulja nekem, hogy mi volt ez annak idén a sporttörvényel, mert ez sikerült úgy, ahogy van kikerülnünk, mint az M0-asnak, a főváros. A sporttörvény... Eh, ez egy nagyon érdekes megfogalmazást tartalmaz, tehát ő azt mondja, hogy nem lehet átruházni az indulási jogot, és felsorol ez alól néhány kivételt. Ezekbe a kivételekbe kerül bele egy olyan megfogalmazás. Azt kérdezem, hogy ezenek a kivételeknek a megfogalmazásához annak idején önnek miközben vagy semmi közelem volt? Annyi közben mindenféleképpen volt, hogy azok közé tartoztam, akik kezdeményezték, hogy ez a törvény módosuljon. Az a megfogalmazás, hogy ezt én nyújtottam be, az téves, bár én nagyon büszke lennék rá, ha ezt én tehettem volna meg, de ez téves, ez egy eredeti eh, minisztériumi előterjesztés volt, amihez én egy kapcsolódó módosítói adtam be. Ön látnok volt, vagy semmit nem gondolt a Dózsa az Újpestel kapcsolatban? Hogy akkor. Az szó -e, ez már elő... Nem, az, hogy látnok volt-e akkor? Ja, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Hát senki nem gondolja azt, hogy a törvényalkotás ez egy ilyen véletlenszerű, vagy ilyen jövőben látó képességet. Hát én egy ilyen nyuszika vagyok, annyi hülyeséget kérdezhetek. Itt van okos embernek ön? Hát annyira azért nem, nem, nem, nagyon hízelgő lenne, de természetesen az, hogy ez a folyamat kialakult, azt uh, Düsátlő úrnak két vagy három héttel ezelőtti uh, sajtótájékoztatóján, majdnem két órán sajtótájékoztatón elég részletesen ismertette, hogy itt a korábbi tulajdonosi körhöz kapcsolódó személyek, a korábbi ügyvezetőnek esetleges bűncselekményeket is uh, fölvenhető. Tehát... Az kétségte, hogy itt a felsorolásból uh, az előző tulajdonos hiányzik. Az előző tulajdonos a való viszony hogy alakult mondjuk az elmúlt két vagy három hétben ahhoz képest, amikor múltkor beszéltünk? Hát a múltkor is beszéltünk, hogy én nem szeretnék a tulajdonosok vitájába beleszállni. Az biztos, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy az az ember, aki tulajdonosként apostrofálja magát, meg nagyjából mindenki, ő egyébként egyetlen egy papíron nem jelenik meg. Ő azt nyilatkozott, hogy ő vezette annó, de egyébként azok a cégek, amelyek egyébként eladták illetve most különböző követeléseket nyújtottak be, ami ugye képes követelésnek minősülés jelenleg bírósági szakaszban vagy nyomozati szakaszban van, azok mind-mind non vagy legalábbis mögötte álló embereket, nem fölrajzoló offshore cégek. Akkor hogy áll meg az a vád, amiről múltkor is volt szó, de most ismét megfogalmazom, hogy ezzel akkor, amikor megvette az Újpestet, tisztában kellett volna lennie? Vagy milyen mértékben volt tisztában? Amennyire én is az ügyeket, de nyilván mondom még egyszer, ez van a hatóságoknak a dolga ezt kinyomozni. Itt az adásvétel után is kerültek elő olyan papírok. Jó, de ő azt mondta az előbb, hogy az, aki magát tulajdonosnak feltüntette, az nem is volt úgy tulajdonos, tehát azért itt meg annyi olyan puhasság van, amit az ember próbál kitapintani. Így van, ezt a múltkor is mondtam, hogy nagyon óvatosan kell fogalmazni, mert hogy én, én, én a sportot eddig, hál' Istennek, és ezután is remélem. É, valóban szenvedélynek, é, egészségnek, szórakozásnak tudom tekinteni, és nem a jogviták, é, a jogászkodás és a víróságra járás kategóriájának. Tehát én amennyire lehet szeretnék ebből kimaradni. Nyilván egy ilyen emberként, akinek szívügye ez a klub, ez a szá, idén 129 éves egyesület, é, a, a, ha csak a focit nézem a 20 bajnoki cím, de azok a sporteredmények, eredmények, a olimpiai csapatként, most is három. Nem hagyom itt kibújni, maradunk az. az eredeti történetnél, tehát nagyon próbál engem elvinni más irányba, de én ezügyben eléggé eltántoríthatatlan vagyok, különös tekintet hogy próbálom megérteni a történetet. Ebben a köszönet nyilvánításban olyan személyeknek is köszönetet mond Düsateli úr, hozzátéve, hogy ezt vajon a diplomáciai készsége, vagy a realitás érzéke mondatta vele, ezt nem fogom tudni kinyomozni, mondván, hogy ezt vele kéne megbeszélni, akinek korábban egyáltalán nem mondott köszönetet, beleértve mondjuk az MLSZ vezetését. Mi változott? Hát az emelet vezetésével nekem is, sok konkrétan az elnökével is nekem is volt vitám korábban, de ez nem jelenti azt, hogyha korábban, vagy akár ebben az adott kérdésben is két héttel ezelőtt más volt a véleményünk, más volt az ismerethalmazunk, és ez alapján foglaltunk el egy álláspontot, az adott esetben a történetek, vagy a másik álláspontjának a megértéssel után ne változhatna, tehát ilyen alapon ezt lehet egy fejlődésnek is nevezni, lehet egyébként diplomáciának nevezni. Múltkor megbeszéltük, hogy önnek van egy rokona a külügyminisztériumban diplomáciai készséggel, ön is jól el ami a mondatait illeti. Én kell, és kell is egyébként bizonyos... Mitől kell félni ebben a jellegi helyzetben? Ki tudhat úgy megsértődni, hogy ez a történet elkezd visszafelé gombolyogni, és akkor, szó nincs, és akkor megint a válság hatá határára kerül az Újpest? Mitől kell itt é, most tartani? Nem, én nem is, én nem, is, nem is ezt mondanám, hanem itt nagyon sok szereplős a történet. Nyilván azok az emberek, akik mondjuk abban voltak érdekeltek, hogy további pénzeket lehessen lenyúlni az Újpestről, azoknak is megvan a kapcsolatrendszere, azoknak is megvan az ismerőse, a bizonyos. Tudjuk jól, hogy az apparátusok tudnak segíteni vagy akadályozni eh, dolgokat. Ugye itt, amikor minden perc számít, akkor nem mindegy, hogy két napot késük-e valami vagy sem. Ebben a folyamatban kellett ezt az egész ügyet e, végigvinni, és mint látjuk azért szerencsére az utolsó pillanatban sikerült. Jó, itt ugye a... arról volt szó, hogy a felszámolási eljárást indított, vagy attól lehetett tartani, hogy felszámolási eljárást indítanak az előző e, jogi személy ellen, e, és abban az esetben az Újpest olyan helyzetbe kerül, amely nagyjából az ellehetetlenülést valószínűsíti. Ez úgyben kellett annak idején Csányi Sándornak, illetőleg az MLS-nek nyilatkoznia, hogy ezt a helyzetet elkerülendő, hogyha az összes rendelkezésre álló és, és törvény által előírt papír megvan, akkor egyébként ez a licenc átruházás bekövetkezhet -e. Ez a licenc átruházás ez meglehetősen húzódott időben, majd volt egy válságos pillanat, Ekkor mi is beszéltünk, beszéltem más tárgyalópartnere, az ő neve itt most e, legyen e, homályban, akik arról beszéltek beleértve önt is, hogy az ő neve nincs homályban, hogy ez itt most az intenzív osztály, avval, hogy az MLS egy vagyonkezelőt nevezett meg, és maga nem döntött, ezzel kihúzódott a döntés alól, és lehetővé tette azt, hogy az Újpest abban a formájában, amelyben létezett, megszűnjön. Ehhez képest mégsem ez történt. Legyen szíves kiavítani az összes baromságot az összefogalomban, illetve megmondani, hogy a vagyonkezelővel hogyan kezdődött egy olyan új folyamat, amely a vagyonkezelő nélkül épp a szakadék felé vitte az Újpestet. A korábbi vitája a tulajdonosnak, a jelenlegének, és nekem is az emeleztel az volt, hogy a mi megítélésünk szerint az MLS meghozhatta volna ezt a döntést, nagyon felügyelő nélkül is. A mi álláspontunk szerint a törvény egyértelműen fogalmaz, és sportszagmai szempontból az MLS ezt a döntést meghozhatta volna. Ez nekem határozott álláspontom most is, viszont megértem, ráadásul ugye a. Az elnök ura való személyes tárgyalást követően is világosabb lett számomra, hogy ők milyen Azt tisztázok, egy... hogy amikor ön tárgyalási pozícióban volt ebben a történetben, akkor mint egy nagyon drukkoló, kívülálló, mint Újpest polgármestere, van-e önnek bármelyi szervezeti kötődése a klubhoz? Nincsen. Én ezt Újpest polgármestereként tettem meg, és az Újpest polgármesterének sem vannak olyan jogosítványai, aki ebben a folyamatban érdemben hatnással... Jó, de ezzel együtt tárgyat és Sándorral, ez nekem valószínűleg nem sikerült volna. Megosztottuk meg, meg egymással az álláspontot, el, elmondta azt, hogy, hogy, hogy, hogy miért gondolja azt, hogy egyébként az MLS-nek így és ilyen típusú döntést kell hoznia, hogy szerintem miért kell ezeket a garanciális nem betenni, É, még egyszer mondom, én ott vitatkoztam vele, elmondtam, hogy... Jó, de közben olyan új novumok is voltak Nyakó István után szabadon, mely szerint ö, arra hivatkozott az Újpest, hogy ö, a bajnokságban induló összes csapat ebbe a licenszáltulázásba beleegyezett erre, Csányi, Ason, Csányi Sándor azt mondta, hogy ha, ha, ha, bár így lenne ez, de ez korán sincs így. Igen, az egy félreértésen alakult, szerintem itt a pontotlan fogalmazás. Minden, minden ö, csapat hozzájárult ahhoz, hogy a szabályzatot módosítsák versenyidőszak alatt. Ez a szabályzat módosítását az MLSZ megtette, a csapatok hozzájárultak, ez alapján lehetett meghozni a döntést, de nem az átruházáshoz járultak hozzá a csapatok. De az átruházáshoz miért kellett volna hozzájárulni, amikor ahhoz semmi közük? Hát ez egy nagyon bonyolult dolog, én még pedig most... az MLSZ-nek kell engedélyeznie, nem? Igen. Elnézést, az, hogy ön nyilatkozzon Kocsak. a kfj azt ön eldönti, lehet, hogy a felesége vétójogot jelentő a feleségének, sok köze ehhez nincs. Tehát mi köze van a többi csapatnak ahhoz, hogy végül is Nagy, megkap... Nagyon sok bizottsága van, és most meg én kérek a ha pontatlanul fogalmazok, mert az egy, elmúlt egy hónap alatt intenzíven foglalkoztam a hazai labdarúgás szabályozásával, de még mindig nem. Bonyolul, <laughs> bonyolult nyelv a magyar. Így van, nagyon nagyon bonyolult rendszerben működik, mindenféle bizottságokon külön van versenybizottság, amelyik dönt a pont És ezen nem lehet egyszerűsíteni, tehát a Majakoszki-féle agyonüléshez őket nem lehet esetleg rávenni arra, hogy ezek a bizottságok leegyszerűsödjenek. Hát ez a Magyar Labdarúgó Szövetség, ugye, ez egy önálló szervezetként működik. Jó, rendben. Tehát van elnöksége, tagsága, közgyűléssel, ők hozzák a belső működési szabályzatokat, ráadásul ezeket összegolt. Jó, akkor olta a problémát az MLS, és megbízta ezt a vagyonkezelőt. Mi volt ennek az politikája? Fontosan itt folytatnám az előző gondolatomat. Tehát, hogy az MLS meghozhatta volna a sportszakmai szempontból ezt a döntést, de ő azt mondta, hogy ezzel a döntéssel nem akarja fölvállalni ennek az esetleges gazdasági ódílmát, és ezért... Mert egyébként, hogyha bárkinek fizetnie, egy pillanat, mert ha bárkinek fizetnie kellett volna, és ez nem lett volna az újpest tulajdonosa, akkor az MLS-nek kellett volna valami egyetemlegesség alapjáig utálnia? Ez úgy van, hogyha az MLS a vagyonfelügyelő kirendelése előtt meghozza a döntést, ugye nem tudja a vagyonfelügyelőre de mert nincs. Így. így van. Akkor nekik -e? voltak egyes olyan rossz nyelvek, én ezeket Aha. nem tudom, akik azt mondták, hogy azért húzta az MLS a döntést, mert várható volt, hogy van vagyonfelügyelő, és majd akkor ezt a felelősséget. Közben egyébként bárki, aki megtehette volna, ugye itt felszámolási eljárás azért nem indult, mert a bíróság ilyen döntést nem hozott, vagy az továbbra is lóg a levegőben, mint a Damokles kardja, de most már egészen más jogi személy fölött vagy nem. Nem létező személy hát a, a, ugye a felszámolási eljárás az úgy működik, hogy amikor elérkezik egy olyan pont, amikor a felszámolási bíróság úgy dönt, hogy... Oké, okay, ilyen pont elérkezett? Hát ki is rendelt a vagyonfelügyelőt, tehát ki a a vagyonfelügyelőt, akinek az a dolog, hogy onnantól kezdve már csak az ő engedélyével történhet bármilyen kifizetés vagy bármilyen tranzakció, és ezt a vagyont... De ezzel megelőzték a felszámolási eljárás, mert hogy a később jelenik meg, akkor már az ott kopogtatott volna az nem, Újpest. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Most, hogy megindult a felszámolási eljárás, most az korábban kirendelt ideiglenes felügyelő vagyonfelügyelő átavanzsált felszámolónak, tehát ugyanarról a szeméről beszél. De maga a licensz átruházás az ehhez képest hogy van? Az most át van ruházva, vagy sem? Természetesen hát az Újpest vasárnap a pályára lépett haladán, a haladás ellen. Magyarul azok, akik felszámolást kezdeményeznek, immáron egy másik dobozból próbálnak kiszedni pénzt, mint ami az Újpest most. Hát a régi Újpest FCKFT-vel továbbra is vannak a perek, ezek még el fognak húzódni két-három évig. Na most ahhoz, hogy ez a tranzakció létrejöjjön, ehhez a, frant, a belga úriembernek pénzt kellett beleraknia, amit ugye különböző informátorok útján megtudtam, hogy valahogy sikerült rávenni, Ebben most tényleg nem menjünk bele, mert ez olyan oldalvizekre vissza, ami nem túl szerencsés, hogy találtak mégis valamit, amit nem biztos, hogy pont úgy csinált, ahogy kellett volna, bár az ő jogértelmezése más, de ebben most nem menjünk bele, de a dolognak az a lényege, hogy ő azt mondta, hogy egy petákot nem fizet, ezt nem tudom, hogy megyek franciául, de ehhez képest megtalálták ezt a hibát, és akkor mégis hajlandó volt petákot fizetni, ami egyébként több száz millió forint volt, ha nem is 500 az alatti. Erre, ezzel kapcsolatban hogyan sikerült őt meggyőzni, hogy ezt az investálást ezt mégis megtegye? Nem is biztos, hogy ez egy ilyen meggyőzési folyamat volt. Ez egy nagyon komoly és, és, és többfordulós egyeztetés. És az hát az ugye az előtte azt mondta, hogy kiszáll el is sírta magát? Hát én nem tudom az ő helyzetébe képzelni magamat, bár, bár sokszor... Valószínűleg ez fordítva is így van? Ez így van, így van. Mindenkinek a saját problémáival és saját érzelmével kell megküzdeni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, hogy valaki idejön, és nem akarom én védeni, mert aztán végképpen nem vagyok a, sem a lelki támaszva, sem a, a, az ügyvédje, de ha valaki idejön külföldről, hogy befektessen a hazai labdarúgásban, amiről azért már hallottunk egymást meg furcsa történeteket, rengeteg-rengeteg-rengeteg pénzt tesz ide be, a Körök közül valakit, tök mindegy, én sem szeretnék részletekbe belemenni, általa, most már bírósági útra terelt módon próbálnak kicsálni belőle nem kevés pénzeket. Eközben a magyar hatóságok két-két és fél évig nagyjából nem tudnak eredményre jutni, és ez eljuttatja az általa vezetett csapatot oda, hogy a feltámolás fenyegeti, és nincsen ideje, hogy bebizonyítsa, vagy hogy ezek a perek végig menjenek, mert ugye a magyar jog, ezt a múltban is mondtuk, ha a felszámolást hamarabb rendelik el, mint hogy adott esetben a polgári vagy a büntető per végig menjen. De mivel a... sikerült rára venni mégis, mi az, ami elmondható, hogy fizessen? Hát de... az, hogy, hogy, hogy, hogy vállaljon további áldozatot azért, hogy a csapat megmaradjon. És ha neki van korábban fontos volt a csapat, és ennyi áldozatot hozott érte, akkor most már ez az utolsó... De az hajlandó-e megerősíteni, vagy inkább cáfolja, vagy nem fűsz hozzá a kommentárt, hogy találtak egy olyan e, kis nüansznyi picurka-icurka-picurka picurka hibát, ami azért lehetővé tette, hogy ezt a befizetést Düsöteli úr viszonylag könnyű lelkiismerettel tegye meg. Hát én azt nem tudom, hogy könnyen tette meg, amikor ilyen súlyos... De minden esetre megtalálták azt az okot, amivel kiderült, hogy azért ő sem minden minden nélküli és most én azért nem szeretnék ebben melemenni, mert hogy valóban ezeknek a dolgoknak rengeteg értelmezése van, és szabálytalanság egyébként jelen pillanatban. Eh, jó, én egy belga úriember vagyok, és bekopogtatok önhöz, hogy szeretnék foci csapatot venni, ezen történet kapcsán nem jól feltételezem, hogy ön lebeszélne erről? Oké, okay, rendben van, ezt elfogadom, válaszolom. Nem azt, hogy nagyon-nagyon meggondolnám azt, hogy, hogy magánpénz. Az ön polgári foglalkozása az micsoda? Tehát azon kívül, hogy új, pol, Újpest polgármestere, mihez ért? Én közlekedés mérnöként végeztem, igazsági mérnöként. Korábban dolgoztam a főfogalmesteri hivatalban. Egy, Jó, tehát akkor ez, ez ügyben jogi tanácsot... cég sőt, egy, egy, egy, egy, egy komolyabb hivatalát is. Úgyhogy, de... Kampányidőszak van, úgyhogy nem szeretnék viccesebb lenne a keleténél, egyébként mindig kampányidőszak van, de azok hogy Orbán Viktornak és Sziártó Péternek ebben az országban mindig minden pillanatban lehet köszönetet mondani, akkor is, hogyha az ember egyébként egyáltalán nem tudja az okát. De ebben a konkrét ügyben Orbán Viktornak és Sziártó Péternek mit köszönt a belga ember, ha ő ezt tudja és elárulhassa? Hát egyrészt ugye a magyar parlament törvényt alkotott, ráadásul úgy, hogy, hogy ezt egy kormányzati szerz kezdeményezte. Nem. Jó, de ez nem most történt. Ez nem de most történt, decemberben módosította a parlament ugye a, a törvényt, és ahhoz, hogy tör, a, egy törvény decemberben végrehessen lehessen elvesson. De ez ügyben mondott márciusban köszönetet, vagy áprilisban köszönetet, hogy de decemberben hoztak. Tett valamit Orbán Viktor és Sziártó Péter annak érdekében, hogy híd legyen itt a két fél között? Én nem tudok mindenről, az biztos, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy voltunk olyan eseményen, mérkőzésen, amikor az említett urak beszéltek egymással, és a végén az, hogy az ember, ugye nyilván én is akkor szeretek valamiről beszélni, ha már kész van. Jó, azt kérdezem az öntől, van, hogy ahhoz képes, hogy a ti, ha tízatartalom, és akkor nem fogok visszakérdezni, a tíz a tartalom, abból mennyi a publikus, amit az ember könnyen elmond, öt, hat, hét? Hát ö, nem, nem igazán értem én, mire a kapcsolatban jött. Az egész történettel. Tehát, hogyha mindent elmondhatnak következmények nélkül, az lenne tíz. Ehhez képest tízből ő mennyit mondott most el? Én, én, én szerintem olyan hét körülbelül okay. publikus, és megmondom, hogy a három miért nem. Mert ha ezt a hármat én elmondanám, engem meg. Tökéletesen értem, ha, ha hiszi, ha nem, nem fogom rávenni erre a háromra. Egyébként se sikerülne. Pénteken állítólag találkozunk, 6 kor lesz a meccs? Ha jól tudom, hétkor. Akkor hétkor, nem csak a lányomnak meg kell mondani, hogy hányra leszek otthon. E, és még egy dolgot szeretnék öntől kérdezni, de ez egy ilyen vörös farok, mint ahogy annak idején mondták a kommunizmusban. Minden jó, ha a vége jó? Hát remélem, és pénteken még jobb lesz. Tehát ez a probléma, mint olyan, most az Újpest válláról lekerült? Hello. Azt kérdezem, hogy ez a probléma, mint olyan az Újpest válláról lekerült? Hát maga ez a felszámolása való fenyegetettség, illetve, illetve az indulási jog átvitele, ez lezárul. Azt kérdezem Öntől, hogy mindez abban nem került, tehát ez a változás az, az újpest nevét nem változtatja meg, minden úgy van, e tekintetben, mint ahogy korábban volt? Minden maradt, a korábbi eredmények maradtak, a mostani bajnokságban megszerzett pontok maradtak, minden maradt, szín természetesen maradt Újpest. Pest. Jó, az... ön a felsorolt úriembereken kívül, vagy hölgyeken kívül akar-e bárkinek köszönetet mondani? mint Újpest polgármestere. Én azt gondolom, hogy akik ebben részlettek, tudják, hogy hálás vagyok nekik. <gül> nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök, hogy beszélhettünk, őszintén sajnálom az apropót. <gül> hát igen, de most már jó a vége, úgyhogy hajrá Újpest. Wintermantel Zsoltot hallották, viszont hallásra. Viszont hallásra köszönöm.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 Jó reggelt kívánok, lehet. Sejtem, megismerem a hangját. É. Emlékszik rá, hogy mikor beszéltünk utoljára? Jó reggelt kívánok. Emlékszem rá, igen. Jó Ak reggelt. Akkor még megkaphattam. Három éve akkor egy íróadásba betelefonáltam. Igen, mert hogy önnel álmodtam. Igen, igen, igen, igen. De akkor még megkaptam a telefonszámát. Most nem kapta meg a telefonszámát. Most is. Rendben van. Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen, jól. Kicsit ilyen, uh, mondjam, úgy érzem magam, hogy szokták mondani, mint a katonák a futkoson. Nem tudom, nem voltam olyan a katonak. De ez az, hogy én óvatalványom, mert én már voltam katon, és futkoson ugye nem voltam, de zárkában voltam. <gül> szóval minden futva csinálok, és uh, járom az országot gyakorlatilag három heté. Tegnap Gorsodban voltam, ma a Pest megye 8-as körzetébe megyek Takárdáborhoz, onnan pedig megyek le Somogyba, Barcsra, a szülővárosommal. Szili Katalinnal beszélgetek. Ön milyen mértékben van beoltva a politikával, mert életkorra nem fogok rá kérdezni, de ami a politikában eltöltött időt illeti, az, az mennyi, az hány év? Hát ha napra pontosan lehet, hogy éppen húsz, Ezekben a napokban, hiszen 2004-ben, vagy 94-ben, bocsánat, 94-ben lettem először országgyűlési képviselő. És hát 20 éve, de... Ön előtte mit csinált? Én jogász vagyok, előtte a környezetvédelemben és a vízügyben voltam. Mi vitte a politikába? És... Um, Tulajdonképpen a rendszerváltozás környékén volt az, amikor engem először megkerestek azzal, hogy de a szocialista tagja ami voltam, hogy indulnék előttként. Honnan tudták, hogy van affinitása? Volt már, mert közéleti szerepet azért előtte is betöltöttem, mert azért uh, volt... Milyen közéleti szerepet? Uh, Szüleg szervezetekben, uh. akkor főleg én környezetében ügyekkel foglalkoztam. Uh, az, hogy az MSP az családi egyéni indítatás, minden volt a következménye 94 környéken? Azt uh, volt Ráadásul ugye 94-ben a szocialisták, hát bár ugye megnyerték a választást, de ugye a 90-94 közötti időszak az uh, azért nem a legfényesebb periódusa volt annak a pártnak. Ennek van egy története, ugyanis a legelőször 1990-ben jelentultam Balnya kettes választókörzeti országgyűlési képviselőjelöltként, és akkor 11 jelöltből harmadikként bekerültem a második körbe ezt követően azt gondoltam, hogy lehet, hogy akkor ezzel abba is hagyom, és nem folytatom tovább. 92-ben azonban volt egy önkormányzati választás kicset, ahol ismét fölkértek arra, hogy induljak el, aztán ezt bevállaltam. És ami az érdekes volt, hogy azt hiszem az időtájt az első voltam, aki foci színekben, egyéni önkormányzati körzetben győzni tudott, és ennek is egy érdekes története van. Januárra írták ki a választást, és kiderült, hogy azonos a rámeadott szavazat az NDSS jelöltével, ezért újra kiírták májusra a választást, és azt hiszem, megnyertem. És gyakorlatilag minden batálható a politikai pályafutáson. 20 év az nem olyan nagy rövid idő? Nem, hát én azt gondolom nyugodtan kimondhatja egyébként, hogy egy politikus életében akár még öregnek is számíthat. Nem, nem, ezt egyetlen nem akartam, nem. Uh... Végül is az a karrier, amit... be. Nem, önfejezem. Igen, csak azt akartam, hogy bár azt mondják, hogy egy nő bármilyen idős, egy férfinel mindig fiatal az, így nyilvánvalóan akkor én a férfi politikusok között csak fiatalnak számít. Nem csak arra gondolok, hogy, hogy tehát akkor azért ön egy olyan valaki, aki ezt elég jól ismeri, ezt az erdőt. A szocialista párton be, belül befutott karrierje... Az milyen mértékben volt összhangban a szocialista párttal való viszonyával? Pillanatok alatt el fogunk jutni a jelenbe, de ahhoz, hogy a jelenről jól tudjunk beszélni, ahhoz nagyjából érzékelni kell azt hogy kölcsönösen vagy nem kölcsönösen dacára annak, hogy ön egy félő csillag volt a szociálista egén, mégis kölcsönösen betelt egymás a pohár, amit csillagokkal egyébként ritkán szokott bekövetkezni, még mielőtt nagyon szóképzavarba fulladnék a keleténől. <gül> Igen, hát ennek azt hiszem az első elején nyilvános 2004-re amikor az... Ö... 2004-ben ön a szociálista pártnak milyen tisztségviselője volt? Akkor házélnök voltam, de akkor volt az úgynevezett kettős állampolgárságról, vagy lánykori nevén a könnyített állampolgárságról szóló népszavazás, és ott volt tulajdonképpen az első pont, amikor stratégiai kérdésben merőben szembekerültem a saját pártommal. Én e, tulajdonképpen innen datálom, azt e, fogalmazzak úgy, hogy a folyamatos elhidegülést, hiszen aztán utána voltak még állomások 2007-ben, amikor tavasszal írtam egy dolgozatot, ami arról szólt, hogy muszáj baloldalinak lennünk, ez egy napilatban megjelent, a ezen egy nagy vita is volt, sőt még akkor az... megjeltem, hogy olyan mértékű ellen váltott ki azt, hogy én leírtam azt, hogy szükséges, és ez még a válság előtt volt, hogy megtegyük azt a lépést, ami a, egy új szerződéskötés jelent a multikkal, a privatizáció szerződések betartásának, tehát nem visszacsinálni akartam, csak a betartásának a felülvizsgálatát. Tehát, és én azt mondtam, hogy a rendszer korrekcióra van szükség, Na most ezt mindenki így érkezett összemosni a modellváltással, ami egy tévedés. Ugye jól emlékszem arra, vagy rosszul emlékszem, hogy ez a, az elkülönülés, ez egyébként a szocialista párton belül jellemző platformosodással, vagy platformmal nem járt együtt, vagy együtt jött? Hát én később kerültem egyébként a, a szocialista platform tagjai közé. Én ezt nem találtam lényegesnek, hogy ez platform vitázár emeljük, de... Azért volt egy közösség, és hadd emlékezzem itt meg a társadalompolitikai tagozatról, akik gyakorlatilag mindvégig mögöttem már azzal a rendszer kritikával, amit ők mindvégig megfogalmaztak. És mi egymással talál... Ez volt a gazsóféle, a gazsó által vezetett bizottság. Így van, ez a 2004-es. Hol van ebben a sorban a köztársasági elnök választás? Hát az szerintem ugyanígy be, beleilliket, ebbe. De hogy én egy olyan vonalat képviseltem, hadd mondjam ki egy ilyen népi rendzeti balos vonalat, ami soha nem tudott fősodal válni a párton belül. Mikor történt meg a különbálas? Hát én azt gondolom, hogy 2009 nyarán, amikor én leköszöntem a Názi az már gyakorlatilag ennek az előjele volt. Én nem szerettem volna soha annak a vágyát magamra húzni, ami egyébként a kétharmados Fideszes győzelmet jelenti. 2009. júliusában én arra figyelmeztettem a kongresszuson a pártot, hogy balra kell fordulni, le kell zárni egy korszakot, mert egyébként jön a Fidesz kétharmada. Akkor erre nem volt igazán nyitott a párt, és tulajdonképpen az volt az a pont, kortól kezdve én már készültem arra, hogy előbb-utóbb, ha nem történik nagy váltás, bár én egy idealista vagyok és még mindig azt váltam 2010 október is, hogy valaki kiáll a párt vezetéséből és azt mondja, hogy megértettük, amit üzent a társadalom, és de hát, ugye... jogilag mikor vált ki a pártból? 2010 október 4-én. A egyébként volt. Egyébként, hogy minden dátum az 4 kapcsolódik nekem. Igen, a második uh, hogy az, az se tegnap volt négy éve. Uh, múltkor készítettem a viszonylag hosszabb beszélgetést Herényi károly arról, mindazokról, akik az MDF-ből kiváltak, és alap, alapvető adatokról szó... Tessék? Igen, bocsásom, meg csak rosszul az elváltat. Tehát, hogy a Herényi volt szó, hogy végigvettük azokat a képviselőket, akik egyébként a MDF színekben kezdtek politizálni, és aztán a Fideszben folytatták. Akkor, amikor ön elvált ki mennyi sebbel vált el a másiktól? Most alapvetően persze azt kérdezem, hogy ön. Én meg kellett mondjam, hogy különösebben sebeim nem voltak, mert ez egy hosszú folyamat eredménye volt. Én ahogy visszahallottam, a szocialista párton belül sem volt ez egy ilyen nagy trauma. Sőt azt mondták, hogy amikor a és sem bejelentették, hogy ilyen kilépek, akkor állítólag még tapsoltak is. Nem tudom. De azért az a szokásos vita, messzén adja vissza a mondátumát, azért az lefolyt. De ez tehát az, az mindig lefolyik ilyen esetben én azt gondolom, és ez most látszik a választási e, feltészülésbe és egy a hajrában, hogy sajnos a szocialista párt nem tette meg azt, amit tőle a választók 2010-ben. Kívántak, hogy valóban gyökeresen változtasson, és tegyen egy baloldali fordulatot. Mert ugye független képviselő lett így, legalábbis így hívják a parlamentben. Az, ja, hogy létrehozta a közösség a társadalmi igazságosságért néppártot, amit azért egyezünk meg kimondani nem könnyű, tehát a KTI az egyszerűbb, de most... Az valójában mikor és hogyan történt? Akkor, amikor én kiléptem, akkor létrehoztunk egy politikai erőt, amivel elkezdtünk elég erőteljesen egy programon dolgozni. Volt egy saját alkotmánytervezetünk 2011-ben, ami a szociális biztos területén szerintem ezerszer jobb és világabb, mint amit a Fideszben benyújtott, És ezt követően az elmúlt év januárjában keresnek meg civil szervezetek, mozgalma, kis pártok, többek között például a Centrum bankcsapgal, hiteles mód, valami sorolhatnám tovább, hogy alakítsunk egy olyan politikai erőt, amelyik az egész 25 esztendőt veszik borcső alá, és elfogadták azt a programot, amit mi megfogalmaztunk, ami mára már egy 12 pontos markáns program állt össze, és tavaly jegyeztettük be. Tehát tulajdonképpen annyiban nem új keletű a dolog, hogy akik a részesei ennek a politikai erőnek, azok mindenki már ezzel együtt két vagy három mondatot mond arról a négy évről, amit vagy majdnem négy évről, amit függetlenként töltött el, és amiben korábban nem volt tapasztalata? Nagyon érdekes egyébként, Szerkesztő úr, megjárni a kultitustól az utolsó sorig a parlamentet. Én azt gondolom, hogy minden szeménysét nagyon jól ismerem. Egyetlen egy mondattal tudom jellemezni a négy évemet. Egy olyan önálló küzdelem, aminek az eredménye több mint 50 önálló indítvány volt, törvényjavaslatokat tettem a parlamentba. Mennyit vettek ebből tárcsolrendből? Hát az a helyzet, hogy tulajdonképpen mondhatom azt, hogy egyet sem. Azt kérdezem öntől, nem szeretném kettőnket összehasonlítani. Én a periférián védem az országot, hogy ne jöjjenek be az ellenségek. Akkor, amikor ön a pulpitusról valamint magas rangról az MSZP-n belül átkerült függetlenként, mennyire érte azt meg azért elég hosszú időn keresztül, hogy így érdemese vagy sem? Érdemes, nézd, a küzdelem mindig érdemes. Én számomra az mondjuk sokat mondó, hogy a politikus társaim a kormányzó párti oldalról soha nem szavazták rá a fejzeményezésre, mindig tartózkodtak. Ahhoz nem volt egyébként... Bár... Jó, de ő, le, le, le, maga a, a, a pártja neve is közösség. Ő meg három, több mint három éven keresztül nem volt közösség. Ezt hogy meg? É, akkor sem voltam egyedül, mert voltak mögöttem is egy olyan, hál' Isten egy olyan szakmai színvonalú szakértői gárgazett körül egy több mint Fakértői Gárda, akik különböző munkacsoportokban készítették elő a anyagaimat, és meg kell, hogy mondjam, arra nagyon büszke vagyok, hogy szakmailag megalapozott. A KBMP a mai napig nem tudta leszárni a magáncsődről, vagy másként fogalmazva a természetes személyek csődeljárásáról szóló törvényjavaslatot, miért két éve egységes egészként letettük és oda bekerjesztettem a parlamenttelé, az már lehet rajta, hogy a mai napig őket nem teljesítették. Végül is hogyan sikerült azt az infrastruktúrát kialakítani, amely lehetővé tette azt, hogy most a 2014-es választásokon önökre is lehet szavazni? Ez összességében annyi, hogy voltak olyanok, akik bíztak bennünk, és addig, amíg mi megkaptuk azt a támogatást, amit teljesen, jogszerűen, és ez látszik a plakátjainkból, szóróanyagainkból, programjainkból, reklámjainkból, amit összekező össz, megfogalmaztunk össz, össz, össz, össz, össz, össz, össz, és amit megszerveztünk, ennek az előlegét számunkra biztosították, mert biztak bennünk. Alapvetően, amikor ön kampány útra indul, nagyjából mire számít? Kikkel fog találkozni? Kik azok, akik ma önre úgy néznek, hogy szeretnék, hogyha a parlamentben ön és képviselőtársai, képviselőjelöltársai képviselnék őket 2014 és 2018 között. Szeretnő olyan helyeken jártam az elmúlt hetekben, hónapokban túzértól mondjuk a Bács megyei tanyákig, ami én azt mondom sok politikus társam számára abszolút ismeretlen. Olyan van, ahol nincs villany, olyan 35 négyzetméteres méteres kiti lakásból 13-an ilyenek 60 ezer forintos havi jövedelemből. Nyilván ezzel és a programunknak a e, nagy részét, ami egy méltó emberi élet e, létrehozására törekszik, és azokat fogalmazza meg azokat a teendőket, amit a e területen tenni kell. Az a 4 millió magyar, aki ma szegénységben és nekülözésben él, azt gondolom, hiszen nincs olyan valódi, baloldali politikai erő, amelyik uh, fölvállalnál teljes egészében évben, a fiatal vagy idős uh, munkanélküli, vagy közmunkás, vagy éppen uh, kényszervállalkozó, az ő sorsukkal ma a legkevésbé foglalkozik a politika. Sajnos úgy tűnik, hogy a társadalom ezen szegmense gyakorlatilag ma olyan, mint a cintányér között a levegők, Egyszerűen mindenki kíváncóljuk valamit, hogy boksoljon rájuk, de értük soha hogy az elmúlt 25 évben nem tett sem. Jó, ezzel én nagyon óvattal bánok, bár az ön tapasztalatát nem álmódomban elvitatni, de én sose fogom elfelejteni 2002-ben Megyesi Péternek azt a kijelentését, amikor körbeutazta az országot, és azt bírta mondani, hogy én nem is gondoltam volna, hogy ebben az országban ennyi rokan nyugdíjas van, és akkor arra gondoltam, hogy Jézus Máriát eddig hol tetszett élni? Mm -hmm. Én eddig is voltam egyébként, nekem ezzel, én eddig is tudtam számomra az a borzasztó hogy jött, addig, amíg az ország történelmében két világháború között három millió szegény emberről beszéltek, amíg az átkosban, a szocializmusban egy millió gyárkapunk belüli munkanélküli volt, addig ma négy millió ember él ilyen helyzetben és tényleg nem foglalkozik velük senki. Tehát azok, akik ma arról panaszkodnak, hogy vagy a fizetik ki, vagy pedig esznek, és ez, ez, ez ilyen választás felé állítja őket az élet, azért bocsásson meg, de akár három-négy évvel ezelőtt sem volt ilyen súlyos. Nem fogok önnel vitatkozni, de vajon ahhoz parlamenti erőnek kell -e lenni, hogy ön ezen a rétegen, amely ráadásul nem is homogén, alapvetően ugye az anyagi helyzetük által beazonosíthatók, hiszen nem egyszeren arról van szó, hogy munkások vagy romák, mert ez nem így működött a lecsúszást illetően. E, tehát vajon ahhoz parlamenti erőnek kell -e lenni, hogy ön őket képviselni tudja, vagy hogy tudjon eljárni az érdekükben? Hát én azt gondolom, hogy igen, mert pontosan azért nagyon jól látható, hogyha csak és kizárólag azt a kétpólusú politikai Osztatot veszük figyelembe, ami az elmúlt években kezdett kialakulni. És hogy itt próbálják az embereknek bemagyarázni, hogy elveszett voks az, amit nem nagy párt adnak. Le, Ez egy tévedés. Azok azt kell, hogy mondjam, nem demokraták. Én úgy hiszem, minden egyes politikai erőnek arra kell törekednie, hogy valóban parlamenti képviselettel is azért ebben elég árulkodó a nagy politikai pártok. Tessék megnézni, mindenki úgy fogalmaz, hogy a hatalmat szeretni. Minket nem ez érdekel. Egyszerűen az, hogy tudunk -e ezzel a közösségét olyan intézkedéseket tenni. Mi egy három kulcsos adórendszer, személyjövedelem adórendszert fogalmaztunk meg. Az alsó kulcs mindösszesen ötszázat. Itt van előttem a program igazságos béreket, adórendszert, csőttörvényt, parlamentet, ugye mindegyik helyen az igazságos van elő, pártfinanszírozást, végrehajtási törvényt, képviselői rendszert. Az igazság kiderítése a privatizációs ügyekben, igazságot, méltóságot és biztonságot mindenkinek, igazságos kisfalati támogatást, ezek a pontok. Azt kérdezem öntől, bár ezügyben már szíves elnézést a fogalmazásért, ön egy tapasztalt rókanő, hogy mennyiben bízik a parlament bekerülés illetően? Néze, én mindig azt mondtam, hogy addig szabad a politikában maradnom, amíg optimista vagyok a tekintetben, hogy bárkiért bármit tenni tudok. Én e, akkor, amikor e, mi azokkal a szervezetekkel elkezdtünk egy e, új politikai szervezetet e, e, összehozni, hogy meg, megszervezni egy, mi úgy nevezzük magunkat, hogy programszövetséget vagy értékszövetséget, mi egy olyan programot tettünk el az asztalra, amely különbözik minden más politikai erőtétől. Mi azt látjuk, hogy ebben a gyűlölet struktúrában a társadalom nem egyszerűen beláthatatlan következményei lesznek. Szükséges, hogy nem lesznek, vannak. Vannak, és szükséges, hogy egyszer elkezdődjön egy konszolidáció, egy integrálása ennek a társadalommal. Azért az lehetetlenség, hogy naponta vagy hűségesküt kell tenni mindenkinek valamelyik nagy politikai erőnek, ha nem akkor meg, akkor megbeározzák. Mi a következő 25 esztendőt szeretnénk azzal megalapozni, hogy jó néhány olyan kérdést kell megfogalmazunk, gondolok itt például a kényszervállalkozók vagy a közmunkások nyugdíjára. Hát milyen nyugdíjuk lesz nekik pár év múlva? Tehát van olyan jó néhány dolog, amiben kellene egy társadalmi közmegegyezés. Én azt szoktam mondani, hogy ha mi mélységet látunk, nekünk nem a szakadék, hanem a híd jött Ha nem lesznek ilyen politikai erők, akkor kint végzetesen szétszakad, de végzetesen és végletesen. A nemzeti szimbólumok megsértését látta abban, amikor a, a kokárda variánsokkal kapcsolatban felháborodott? Például, de minden más, ami ebben az állandó fekete-fehér, igen, nem ebben a dihotomiában, próbálja megtalálni azt, ami egyszerűen lehetetlenség. Nézze meg az összes többi országot körülöttük. Sehol nincs ilyen, hogy nincsenek olyan kérdések, amiben nemzeti egyetértés lehetnek kialakítani. Sikerült-e nem nemzeti, de egyetértés kialakítani a március 28-án, pénteken Motorcsi Györgyel? Hát azt én nem kérdésnek mondanám, hanem nem egyszerűen annak, hogy képviselőként azt gondolom, hogy mivel a parlament nem fogadta be januárban azt az országgyűlési határozati javaslatunkat, ami áttekintette teljes egészében és örökül után az alkotmánybíróság visszaigazolta a törvényjavaslatok tekintetében, amit tenni kellett volna, viszont tápris 30-án lejárva a kilakoltatási moratórium, ami azt jelenti, hogy május 1-től család kerül olyan helyzetbe, hogy tényleg kilátástalanná fog válni az életük. Mi úgy gondoljuk, hogy minden eszközt meg kell ragadnunk arra, hogy ezt próbáljuk meg megakadályozni. Az látható, hogy ma már a parlament nem fog összeülni, ezt már nyilvánvalóan tudjuk. Mi úgy gondoljuk, hogy, és most próbáljuk azt is megteremteni, hogy a legfőbb ügyészhez bejussunk, azzal, hogy például a közérdekű keresetet az új PtK alapján, ami lehetővé teszi, indítson az ügyészség a devizahitelesek hitelesek ügyében. Semmi nem történt az elmúlt években, csak a sedeknek a borogatása. Ez nem olyan kérdés, amit el lehetne halasztani vagy halogatni, lehetne napról napra tragikusabb a helyzet. Egy adatot engedjen meg. Elmúlt év végén még 1751 milliárd forintnak megfelelő devizahitel volt kint, és az, ami a 10, vagy az egyéven túli nem fizetés nélkül maradt devizaszámlákat jelent, ez 2 ról 11-re növekedett. Egy dolgot szeretnék itt még megjelölni. Jól tette biztos? Tehát örehúzták volna a nem létező vizes lepedőt, hogyha hétfőn elmegy arra a tárgyalásra, ahol végül is az ügyvédje képviseltő? Hát nekem van egy programom, amit egyébként... Én ezt értem, csak ott azon a bírósági de... tárgyaláson akart volna, megjelenhetett volna. Egy, egy olyan Szabó Bálintal, aki a levegőbe beszél semmi bizonyítékot nem tettem. Most mondja meg nekem Cerkett, hogy miért kell egy ilyen emberrel összeáll... Néze, én egyetlen egy dolog miatt kérdezem ezt. Ez pedig az, hogy én egy ilyen notórius uh, hírfigyelővé váltam, amiről a választások után le fogok szokni, mert azt gondolom, hogy a vitamin készletemet ezikben beszereztem. De uh -huh. az a hírtelevízió, amely üsdobbal verte ennek a nagyszerű Szabó Bálintnak valami videónyilatkozatát, ahol elmondta, hogy ő ezen a héten majd milyen bizonyítékokkal fog előállni. És erre hétfőn kellett volna sort keríteni, hogy végül is az ön ügyvédje hogyan került az ügyben e, zavarba, vagy nem zűrzavarba, hogy most ki, hol, mit mondott, én ebben nem szeretnék itt most elmerülni. De, hogy Tanács István a Népszabadság online tudósítója, arról egy árva kukkot nem írt. Vagy legalábbis a népszabadság nem tartotta fontosnak azt megírni. Én legalábbis azt tapasztalom, hogy ezek a hang bizonyítékok, amelyekkel külön elmondta. Tehát két embert nyom valami égtelen erővel. A cinizmus. Tízes skáláján, tizenkettes mértékben a hírtelevízió. Az egyik Truslág János, a másik pedig Szabó Bálint. Truslág Jánosnak semmilyen bizonyítéka nincs, ami van, az elveszett, fényt kapott, amikor előhívták, csak és kizárólag az emlékezetére hagyatkozik, valamint sikerült két pont között húzni egy egyenest, a másik pedig Szabó Bálint volt, aki nagy hangon közölte, hogy ezen a héten ő milyen bizonyítékokkal állt elő, és ha ön ott lett volna ezen a tárgyaláson, az ügyvédje sem számolt erről be, tanács, István pedig egyáltalán nem szól ebben az összefoglalóban arról, hogy ez megtörtént-e. Az a nagy bejelentés, mely szerint ő itt fantasztikus, leleplező hangdokumentumokat fog majd közzé tenni. nem csak Katalinról, Imréről és Ferencről, hanem másokról is, az úgy tűnik, hogy elmaradt. Hát persze, hogy elmaradt, mert nincs neki semmi. A én nagyon jól tudom, hogy én életemben nem láttam... Ö, ö, a... Jó, de ennek nagy jelentősége van, tehát ezt rá lehetne borítani a hírtévére, hogy most mi a helyzet? Ez egyébként meg is fog történni. Az a helyzet, hogy Szabó Bálint például a múltkor a szegedi sajtótájékoztatóra odajött. És akkor elkezdi nekem mondani, hogy nem, már az ügyvédem mögé volt. És mondtam neki, már bocsássanak, meg hadd döntsen el én, hogy nekem most a kampány fontosabb, vagy az, hogy ővel elérjek. És akkor mondom, ő mondom, is nagyon jól tudja, hogy én életemben nem találkoztam Róża Flores-Eduárda. Erre azt mondta, hát akkor valaki hasonló. Hát de az a probléma, hogy a mi országunk olyanná vált, hogy a röhely az, hogy nekem kell bizonyítanom... Nézze, én nem tudom önnek megmondani, hogy mi borzalmasabb a parlament, vagy a média. Valószínűleg a média, mert hogy a parlamentet nem ismerem. Tehát ha a parlamentben ülnék, lehet, hogy a parlamentet találnám annak, de az, ahogy a média ma kavar, általam nem egészen átlátott szándékokgal, mert én azt gondolom, hogy a megfelelősi könyvszer jele pillanatban nagyobb úr, mint hogy mindenken a zsebében ott lenne valami szerződés, amit egy pártelnök adott neki, hogy úgy kérdezzen, de hogy a média... Oda süllyedt, ahova süllyedt, azt én csak azért nem én szégyellem, mert nem vállalok velük azonosságot, cserébe ők se velem. Én egyébként ön mindig is egy korrekt... De uh... ez most nem erről van szó, arról van szó, hogy Szabó Bálint elmondta minden nap vezető hírként, első vagy második hírként, hogy ő majd mit fog kitálalni. Erre nem talált ki semmit. De a Népszabadság ezt nem írja meg. Hát persze, hogy nem írja meg. Azt, azt nem tudom, hogy persze. Az a helyzet, hogy és minket is abban a uh, helyzetben... Próbálnak, hogy tényleg, mint a dilatációs helyzakba csücsülnénk, mindenki megpróbálja maga szája íző szerint manipulálni a közé. Én nem gondolom, hogy manipulálni, azt gondolom, hogy mindenki tisztességes akar lenni, csak akora tisztességtelenség, hogy miközben mindenki nagyon korrekt, ezzel a korrektséggel... Ezt a helyzetet nem lehet megszüntetni. Tehát amikor ön azt mondta, hogy a volt, nem mélységében mérni, hanem áthidalni, arra azt tudom mondani, hogy hajrá Szili Katalin, amikor én hasonlót mondtam annak idén Pokorni Zoltánnak, az egy nagyon hülye mondat volt, bevallom. Akkor Pokorni Zoltán 5-6 évvel ezelőtt azt mondta hogy János nem vagyok megbizonyosodva arról, hogy mi nekünk erre igényünk volna. De tényleg egyébként nagyon nagy változtatásokra van szükség. Tehát én azt gondolom, a 25 évet érdemes lenne az egész politika. Egy dolgot áruljanál, ebben nem fog vitatkozni önnel. Azt kérdezem öntől, függetlenül a szereplésük mienségétől, az uniós választások és az önkormányzati választásokra is készül? Akár ti? Természetesen. Természetesen hétfőtől már a jelöltjeink ugyanúgy ö, elkezdik, és azok, akik csak jelölt jelöltek voltak is, meg az aktivistájaink a 20 aláírás az választásra. És készülünk az ősi önkormányzati választásra is, már ö, ebben is folynak az egyeztetések, hogy hol, hol mérekedünk meg egyáltalán polgármester jelöltel, vagy ö, Szerintem erre szükség van távlatosan is, hogy egy valódi baloldali politikai erő megjelenjen a paletten. Köszönöm szépen a rendelkezésre, Állás. Köszönöm a lehetőséget is. <gül> Nagyon szívesen viszont hallásra, Szili katalin A műsort az Sbp-Systems Kft. támogatta. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggelt, lehet? A vonalban Bácska János informátoraim jelentették, hogy méltó és szép körülmények között adták át a négyes metrót. A négyes metró átadása, mint olyan, mennyiben változtatta, vagy változtatja meg Ferencváros felszíni közlekedését. Erről ugye múltkor kutyafuttában beszéltünk, de azóta ön meg is járta a négyes metró útját, mint a meghívottak együke. Csupa szép és jó tapasztalattal bővelkedett, vagy szerzett be van-e már tapasztalat, beleért vagy azért az hihetetlen és önmagáért beszélő szám, hogy ugye az alatt az első három nap alatt, amíg ingyen lehetett használni a négyes es metról, 500 ezer ember vette igénybe, szóval lehet fanyalogni, de hogy az emberek ilyen kíváncsiak voltak rá, abban van valami szívmeleggető még akkor is, hogyha biztos találna az ember benne olyat, amit cikizni lehet, de én ezt még se tenném. Mert van mindig egy izgalmas dolog, én emlékszem rá, hogy ez egy komoly utazás volt Cseppelől. nekem gyerekként, hogy mozgó lépcsőny, utazhatok annak idején. Ez most már nem olyan nagy mutatvány, mert már mozgó járdák is vannak egyedek, de a visszatérve a kérdés elejére megváltoztatta főleg, hogyha a Corvinus Egyetem hajdani közgáz, Nál lévő fővántéri metromegállásról beszélünk, hiszen az felszín alatt is és felszín felett is szerintem dobogós a tíz megállóból, hanem a regszert. De az mennyire valószínűsíthető, vagy azt mondja egy fialak, köszönöm szépen, ez nem az én asztalom, hogy valaki ne a villamoson tegyen meg egy megállót, hanem mondjuk a kávintéről elmenjen ezen másik megállóba, aminek nem tudom, mi a neve. <hállítható> Szerintem az nem sokszor lesz, mert mindenki életében talán kétszer, mert azért a két megálló között nem túl nagy a távolság, időben sem éri meg, de a látvány talán megéri, de nyilván azt is megszokja az ember. Tehát ez, ezeknek a száma fogyni fog szerintem. A felszíni közlekedés megváltozásáról múltkor két vagy három mondatot mondott, akar-e négyet, ötöt vagy hatot mondani hozzá? Nem, különösebben a kávintér is rendeződött végre rá jutsz a szabaddávát. Ha már itt tartunk, euh, én a Kávin teret ugye alapvetően akkor passzáltam, hogy ezt annak idén napokán mondtam, amikor én a Magyar Rádióban dolgoztam, a magánéletem az az elmúlt időben inkább a barostér passzálását tette, lehetővé már, ha a barosteret egyáltalán passzálni lehetett. A kávintér abban a borzalmas állapotában, mintha tróját akarták volna ott kiásni, csak nem nagyon találták, az hány évig tartott? 6 évig biztos. Jézus is Mária! Azért, nézze, ez most nem az országgyűlési választásokkal kapcsolatos beszélgetés, de csak egy és, és ugye önnek ez ügyben, mint polgármesternek olyan nagyon sok uh, lehetősége nem volt, de azért elszámoltatni, ő, tehát gondoljon azoknak a lakóknak az életébe, mert szerintem önnek nem nehézne ne valószínűleg kellőszámban keresték önt föl, akik ebben az áldatlan állapotban voltak hat éven keresztül, amire nincs magyarázat, hogy ez miért tart hat évig. Nincs, de lehet kárpótlás, igényel élni, nem tudom kivel szemben. <gül> ez az, az, az úristentől visszakéri azt a hat évet. Abban ugye nem fogunk vitatkozni, hogy ez a hat év ez nagyon sok. Szerintem valószínűleg több is, csak én fejemben is e, ilyen kevésnek, e, vagy kevés kiszámmal írjuk le, lehet, hogy nyolc is volt, az nagyon sok. Hát a lakók is, meg a vendéglősök is folyamatosan kérdezgették, hogy mit tudnánk tenni. Hát lehetetlenek voltunk egy útítkezésnek, megvan a maga helyigénye, az időigénye römbör, igen nem mi tehetünk hanem egyéb, egyéb tényezők. Igen, hát ugye, ami a tököri út kihaltságát illeti, azt másodpercek alatt nem lehetett megszüntetni, azt követően, hogy helyreállították a tököli illetőleg a barostér is régi fényében ragyog, ami egyébként minden szempontból egy teljes hülyeség, mert ugye egyáltalán nem a régi fényében ragyog, hanem új fényében, ha ragyog. Uh, viszont az a környék, ami a Kávintéri feldúlások uh, környékén volt, tehát az a, az a vidék, az uh, érdekes módon nem alkalmazkodott az ottani viszonyokhoz, és virágzott. Gondolom, most még jobban fog virágozni, téve, hogy az ottani ingatlanoknak az ára is meg fog emelkedni. Tehát a rádió utca emiatt nem ment csődbe. Sőt, nem ment, de, de egy némely vállalkozó elhagyta ráda utcát, de most úgy néz ki, hogy reneszánsz lesz, tehát újra fog ráda utca élni. Bár a, a túlélésében van az újra, megújtadásában azért a konkurencia és komoly szerepet fog játszani. Lásd romkocsmák nem csinálva nekik különösebb reklámot. Romkocsma egyébként mint olyan Ferencvárosban van? Nincsen, nem is nagyon szeretünk. ez egy más műfaj, nem illik a kerületes sem. Óvattal bányon ezekkel a mondatokkal, részint azért, mert haragosokat szerez részint pedig azért, mert Budapestnek mindenféleképpen a főbb látványosságai közé kerültek ezek a romkocsmák, amelyek ilyen ipari parkokra emlékeztetnek közgazdászok leírása alapján, amelyek úgy jöttek létre, hogy abban semmi más nem jelentkezett, mint az innováció, még akkor is, hogyha ez az innováció romokon jött létre a szó fizikai értelmében. Hát igen, volt, a néven futott nálunk is egy ilyen a tűzoltó utcában, de nem jók az emlékei sem az ott élőknek, sem a városvezetésnek. Tehát akkor mondjuk maradjon személyes vélemény, én nem nagyon örülnék neki, de hát én csak egy vagyok a 60 ezer városban. Azt kérdezem, öntől az emlékezettem rekkeszeiből előrámul, vagy vajon az iparművészeti múzeumnak a tetejére az a zsolnai mikor kerül, vagy ilyet ne kérdezzek, mert az a jövő évezredben lesz. Hát, ha nem is a jövő de nem tudok rá válaszolni. A régi, az megvan. Azt tudom, azt tudom. Hát, szeretnénk letenni még valahol. Azt tudom, az nagyon szép volt, de arra is emlékszem, hogy levették, csak annak úgy ott lenne a helye. Az úgy volt jól, ahogy volt. Hát, te nem is hív, hívnám annak jó szívvel, nem beszél vele és pártai művészúról, tehát biztos nem örülnének neki. Hogy... Az Újpest tulajdonosak köszönetet mondott önnek is tegnap vagy tegnap előtt talán, de leginkább tegnap, amikor úgy tűnt, hogy a Dózsa vagy az Újpest legalábbis, ami a, a, a jogi formát illetően megmenekült. Végülis azon kívül, hogy ön kiállt személyesen az Újpest megmentése érdekében, volt-e bármilyen egyéb szerepe abban, hogy úgy tűnik, hogy az Újpest nem maradhat a bajnokságban? Tudomásom szerint nem volt ennyi, ennyi volt a lehetőségek között, de hát ez csak megtettünk-e mindent, amit személy szerint én is megtettünk. Ez ügyben ennyit tudtunk tenni. Tehát megtette azt, amit megkövetelt a haza. Igazoltan lesz majd távol pénteken a rangadótól, mert hogy egy foci meccsen elszenvedett sérülése következtében, ha a beteg ágyat nem is biztos, hogy nyomni fogja, de minden esetre nem lesz abban az állapotban, vagy Valószínűleg nem lesz abban az állapotban, amiben az ember szívesen elmegy meccsre, bár tegyük hozzá, hogy Toloszékben nem kényszerű, még mielőtt az emberek valami romképet vagy torzképet alkotnának öről. Nem, semmi egy új sérülés, ami nem is tipikusan foci baleset, tehát van ilyen. De... Egyébként Gibbsben ugye nem lehet focizni? Tehát a, tehát a Gibbsben lévő, vagy Gibbsben lévő játékos focizhat, az kap a engedét a bírótól. Szerintem nem, hát ahogy órát sem, meg egyéb ilyeneket, tehát megsértheti a másik testé Ez hanyadik foci sérülése, polgármester úr? Ja, hát ezt nem lehet összeszámolni, sokadik. Sokadik, de hát... A vízi sportokban ezeknek a sérüléseknek a felét sem szedte össze, nem? Tizedét sem. Kellőnnek focizni viszont beszéljük meg akkor itt nagy nyilvánosság előtt hogy jövő héten szerdán, magyarul mához egy hétre, nem negyed-kilenckor mint ami most van, múlt két perccel hanem pontosan 10 órakor hogyan találkozunk, én mindenkinek küldtem értesítést Ránki Júli szomorúan közölte egyik szeme sírt, másik szeme nevetett, mert ő szerdán 10-kor debütál ismét uh, itt a rádióban, tehát nem fog tudni eljönni uh, viszont uh, az a kérdés, hogy az a közel 40 ember, akik jelentkeztek, és akiket én kiértesítettem, azoknak kell-e bármilyen azonosítót küldeniük magukról, vagy azon kívül, hogy én összeírom a neveket, ez elegendő lesz majd a bejutáshoz? Igen, az ön lesz az, az azonosító, és a kék metro, a hármas metro, Népriget, főadipálya megállónál kell. Jó, tehát az ember kijön a metróból, ott van az aluljáróban, Hol jön ki? Balra föl. Ö, hát a kiárathoz képest nem, 11 óra, fél 11 irányban. <gül> Jól csinálja, rendben van. Tehát ott találkozunk 10-kor. Maradjunk abban, hogy nekem kedvenc számom a 12, meg a 4, tehát akkor 10 óra 13 percig várunk, és akkor 10 óra 14 perckor elindulunk. Nagyjából talán 10 óra 20-ra oda is érünk. Mennyi idő az, amit ott nagy valószínűséggel töltünk. Nem kell odaérni, hiszen hogyha följön valaki, tehát szerintem fönt kellene találkozni. Nem, nem, nem, nem. azt értem, azt kérdezel, hogy maga, maga a bejárás mennyi ideig fog tartani? Hát attól függ, hogy, hogy minden uh, uh, helyiségbe, jobban benézünk-e, három és egy óra között. Főn, mikor járt utoljára arra felé? Hát jó két hónapja. Milyen állapotban van most? Gyönyörű. Persze pontosan haladnak a, a tervekhez képest, és gyönyörű. már most gyönyörű, és a hatás igazából akkor megdöbbentés lenyűgöző, amikor bent van az ember. Tehát tényleg olyan, mint egy katlan, mint egy aréna. Tehát szinte rá ö, fekszik az ember a tájára, vagy, vagy rá tud. Hivatalos átadója, mikor Augusztusban, de még nem dőlt el. Nyilván attól is függ, hogy melyik csapat lesz az ellenfél, és az, hogy ér rá a mindenféle bajnokságok kezdetével. Ugye az őszi bajnokságok, azok általában nyáron kezdődnek, már augusztus vége felé. Tehát az augusztus 20-i dátum az ország előré fog kerülni, tehát augusztus eleje közepe. Van tapasztalatunk abban, hogy a miketünk beszélgetésében hogyan kerüljük el teljesen normális módon az országos politikát, és ez ígyben 2014 április 6-ami életünkben nem egy jelentős esemény, e, már ami a kerület életét illeti még mielőtt félreérthető lennék. E, természetesen, a másik önkormányzattal való együttműködésemben fedőleg, nem tudom, mi a megfelelő kifejezés majd. A megfelelő személynek, akivel beszélgetni fogok említenem, kell azt, hogy a kurja milyen döntést hozott az önkormányzat lapjával a kapcsolatban, de engedje meg, hogy annak viszont kifejezetten örömömnek a hangot, bár ilyet általában diplomaták szoktak mondani, meg nem vagyok az, vagy politikusok, hogy a Ferencvárosi önkormányzata a kapcsolatban ilyen hírek, de erről már szerintem múltkor is volt szó, nincsenek, és ennek az apropója most csak az, hogy a másik együttműködő partnerrel kapcsolatban felmutattak egy sárga lapot, vagy nem tudom mi a jó kifejezés. Végül is az az újság Ferencváros, Ferencváros önkormányzatának két heti lapja az, hogy például legyen egy ilyen újság. Annak a hagyományai. Ön tudja, hogy ez hanyadik évfolyam? Vagy ne kérdezzek ilyen nehezet. Szégyen, nem tudom, de utána fogok nézni. Jó, rendben van. Most minden esetem, hogyha bemegy az orvoshoz, akkor ne ez legyen a legfontosabb dolga, de meg tudom mondani, 24. évfolyam. Erre itt, akartam itt, kiúkodni, hogy valószínűleg a 90-es évfolyam. Itt van az, itt van az impresszum. Van. Ez egy kétheti lap. Nagyjából sejti, vagy tudja kívül, hogy ezt hány számban nyomják? Ja, ezt mondtam, 44 ezer példány van. Hát a postoládák uh, száma plusz... Uh, azt hiszem hogy 5%- milyen érdeklődés van ez iránt az ottani lakosok részéről? Nagyon nagy, nagyon nagy. A... Tehát ha nem lenne hiányolnak? Biztos, biztos ezt is meg a. A sűrűségét indokolja? Tehát miért két heti miért nem, heti, én nem havi. Na, hát anyagyokai is vannak részben, másrészt euh, kedleti ügyekkel. Hetente. Nagyjából két hetente történik annyi dolog, amivel meg lehet tölteni egy ilyen, mindjárt mondom pontosan, hogy 16 oldalas lapot? Igen. Ezt lehet értelmesen megtölteni. A reklám az eddig nem nagyon ez kezdtek olyan nagy számban a reklámmal sem helyi vállalkozók, sem nagyobb cégek. Miközben ők nem tudhatják azt, amit már évóta tudunk, hogy se az internet használatát, se a hollap, se a, a tévé, bármennyire is jók, és tényleg nagyon jó színű, mind a kettő másik média médium. Az nagyon mégis ez az, ami eljut minden postaládába, és ez az, ami a, a ezen elektronikus médiá, médiumokat nem használok között a legnépszerűbb, hiszen ez, ebbe lehet bogarászni bármit. Ennek az között. online verziója ugyanaz, ugye rendszeresen böngészem, én a mennyivel később, egyik kérdésen, a másikba, ötömbe se fejezem, mennyivel később jelenik meg ez az internetes felete, mert van valami csúszás? Szerintem egy napon belül. Igen? Hogy, igen, igen. Uh, Tóz Zoltán Andrásnak mennyire van kiadva az, hogy a szó, vagy a lehetőséghez képest, különös tekintettel arra, ha erre valaki igény tart, uh, nem jogi, nem politikai, hanem hanem a légkört tekintve, amit az ember érez, és amit egyébként nehezen definiál szavakban, az a fajta kiegyensúlyozottság meglegyen ebben a labban, amely vagy azért nem vesznek észre a Ferencvárosiak, mert azt tapasztalják, hogy olyan a lap, ami őket érdekli, nem borul fel semmilyen irányba, de nem is borulhatna föl, mert nem is értenék, hogy miért. Tehát, hogy van-e ezzel kapcsolatban valami polgármesteri iniciatíva. Szakmai kompetenciának gondolom, szoktak kérdezgetni, utólag szoktak megjegyzéseim lenni, de egyik sem vétójog, meg egyik sem fegyelmezés, vagy ilyesmi lenni. Mekor anyagi áldozat azt szó átvitt értelmében ez az önkormányzat részéről? 20-pár millió forint, de azt gondolom, hogy megéri, hiszen nagyon sokan vannak olyanok, akik sem napi, sem heti sajtót nem tudnak megvenni, nem képesek megvenni. Másrészt meg ennyi helyi ügyel, tehát ilyen is ennyire részletesen másról nyilván nem találkoznak. Tehát ez egy nagyon sikeres újság volt mindig, és az, hogy hetente vagy havonta jelenik, meg ebben is voltak változások. Most a két hetinél tartunk. De, de lehet, hogy majd hetivé válik, hogyha, ha jól működik. Nagyjából még 4 percen van, 8 óra 25 percen, van, ugye jól mondom? Igen. Az iránt érdekető, hogy a helyi eseményekről van szó, Összefüggésben vannak-e a helyi eseményeknek az ő bővelkedései és a kampányba, a kettő között nincs összefüggés. Penecváros önkormányzat a tisztelettel meghívja önt a felújított és kibővített manólak bölcsőde ünnepélyes átadására. Április harmadik a 10 órás, tehát holnap lesz. Beszédet mond Soltész Miklós, szociális és családjúért felelős államtitkár, aztán uh, az utcáról a munkavilágába a Ferencvárosi hajléktalan és start projekt keretében megvalósult brikettáló üzem és dísznövényház ünnepélyes átadása. beszédet mond, dr. Csomba, pontosabban mondom, mondott, dr. Comba Sándor, foglalkoztatáspolitikai felelős államtitkár és Hoffman Imre, uh, közfoglalkoztatás és vízügyi helyettes államtitkár, ez pedig tegnap volt egy órakor. A használatbővételi engedélyek, a pályázati nyerések is befolyásolják ezt. Persze képmutató lennék, hogyha azt mondanám, hogy nem. De elég sok esemény van, hál' Istenek életében. Ha százalékban, mondjuk 20 százalékkal több volt az elmúlt két hónapban, szerintem nem egy jelentős és talán érthető is, hogy, hogy így időzítettünk is már amennyiben az időzítés. Én ezt nem gondolom különösebben hibának. Én fontosabbnak tartom az ügyeket, hogy ezek mind-mind előfordulnak és megtaláltok Férencárs életében, hiszen ez a hajléktalan foglalkoztatással összefüggő ö, üzemnek a megnyitása, meg a palántázónak a megnyitása. Ez nagyon fontos, hiszen a Józsavatti lakótelep, most csak példaként a legvirágosabb, legzöldebb lakótelep szerintem, és nem csak szerintem sokak szerint Budapesten, több... Ugye, itt a számomra biztosított szövegben azt jelenti, hogy 2011-ben 250, 2012-ben 310, 2014-ben pedig 548 főt foglalkoztattak. Igen, ezek önmagáért beszélő számok, hiszen talán szállóról és a hajléktalanok uh, aránytalan nagy számban való megjelenés. De azt a mondatot nem értem, azt megmagyarázza nekem, hogy azt mondja, az ország legnagyobb hajléktalan közfoglalkoztatójának, Ferencváros önkormányzatának 100%-os tulajdonú cége, a Festofe Nonprofit KFT 2011 óta, ezt most nem ismétlem, meg ebből 124 fő vett vesz részt. Mi ez a 124 a többi számhoz képest? Ez a jelenlegi, most ilyen aktuális szám, ja, közöttük van olyan, aki két napot dolgozik, és azt írja a felmondó levelében, hogy belefáradt a munkában, de van olyan is, aki már több mint fél éve. Köszönöm szépen, Ön, ugye mához egy hétre találkozunk, még egyszer hol kell kijönni az aluljáróba? Én már elfejtettem, Népliget? <gül> Az aluljáróból nem, a népviget megállónál kell. Kett... Igen, igen, de, mi, de melyik, fel, melyik feluljárónál? Mi van kiírva? Pff, hát, az jó kérdés. Uh, maradjunk hogy a kiállattól fél 11 irányba. E, jó, hát ez nem biztos, hogy mindenki számára jó, akkor majd még beszélünk a, <gül> még előtte, hogy akkor mert ott azért gondolom van, nem biztos, hogy mindenkinek ugyanarra van fél 11, vagy lehet valakinek késik, vagy siet az órája e, ugyanaznap délután háromkor e, a költészet napja alkalmából 9-től 12-ig vannak események Ferencvárosban aznap, tehát 9-én nagy valószínűséggel addig nem beszélünk legalábbis itt a Rádióvi hozzá hozzátéve minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, irodalmi délutáni diákoknak, irodalmi délután diákoknak Helyszín Ferenc Műzési központ, és lesz napi koncert gyerekeknek. ez már 10. és szintén 10. József Attila irodalmi szalon, és aztán tovább de szerintem addigra fogunk beszélgetni. Fogunk, de a versmondó verseny már folyik, hiszen 0-tól 99 éves korigtünk meg versmondó versenyt, ezeknek a különböző állomásai már ö, üzemelnek és mondják a verseket ö, földön, vízen és a levegőben mondhatnánk így is a régi szerint nagyon sok verse hangzik, nagyon sokat megtanulnak és nagyon sok boldogságot az remélem az embereknek én az ön soron köz, következő műtétéhez ö, sem hisznek sok sikert, önnek türelmet és gyógyulást kívánok majd, a gipszét megtekintem, meg még néhányan ezek szerint körülbelül 40-en szerden olyan lesz, mint a gyerekek? Majd mindenféle dolgokkal meg fogja firkálni a gipszet, vagy nem? A lányom már jelentkezett elsőként, <gül> hogy ő szeretne. <gül> Hagyja. Viszont hallásra gyújulást. Viszont hallásra. Bácskai Jánost, Ferencváros polgármesterét halotta. -e. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Ahho. Szia Péter lehet. A vonalban Bajász Péter. Mi meglehetősen régen legalábbis, ami a rádiós beszélgetést illeti, elvesztettük egymást. Gyorsan átfutunk ezen az időn, mert ugye ebben azért egy sor olyan dolog történt, amit szerintem talán nagyon nem szerettél, nem volt bekalkulálva, de amit én azért nem hagynék ki, mert ha csak az aktualitást emeljük ki, az nem kell Jencsi az méltó. Világos, ezért hát is egy jó Mindannyian neked is. Igen, köszönöm. Nem tudom melyik időpontra gondolsz, ha, ha jól sejtem, akkor január óta nem beszélt. Így van. Tehát, hogy. A, igen, nekem ott volt ugye egy olyan mozdanat a politikai ma hogy lejöttem a közös listáról, illetve nem indultam egyéni jelölőként. Egyedüliként teszük, tegyük azt hozzá. Hát igen, ennek volt egy oka, ugye, hogy szeretném tartani a szavam. Erről is beszéltünk, hogy a jó politikus nem tartja a szavát, én meg úgy látsz, nem vagyok jó politikus, de hogy. Erről nem így, volt szó. Hogyha, Hát egyszer mi beszéltünk ilyet, hogy még te figyelmeztettél, hogyha ez így megy, akkor én soha nem leszek jó politikus, és mondtam, hogy nem is szeretnék adani, ha ez az ára ennek. Igen, de azt, amit tettél, az az, az volt, mint amiről korábban beszéltünk, csak éppen nem lehetett tudni, hogy lesz egy ilyen szituáció, gondolom, te se neki. Igen, pontosan. Tehát, hogy én ugye többször kinyilvánítottam, hogy nem kívánok egy ilyen listára, nem gondolom, hogy ez az, ami a leg, hogy mondjam, jobb a kormányváltás szempontjából. Nem leszek nagyon szimpatikus, de nem is nagyon törekszem rá. Azért néztem azt a média próbálkozást, ahogy megpróbáltak téged, főleg az ATV-ben visszaragasztani. visszaragasztani. Ja, nem hiszem, nem. Én azt kinyilvánítottam mindenhol, hogy bár nem megyek a listára, de mindent meg fogok tenni a kormányváltásére, és továbbra is támogatom az együtt PM szövetséget abban, hogy minél erősebb pozíciót szerezzen az ellenzéki oldalon most, illetve a kormány oldalon a választások után, de ezt teszem most is sugetnom attól, hogy én magam nem... Mennyire ért akkor téged derültékből villámcsapásként az a hír, amivel kapcsolatban aztán meglehetősen gyorsan reagáltak? Hát nem derültékből villámcsapás volt, ez benne volt a pakriban, de hát, hogy mondjam, az elvek a gyakorlatán, néha erősebb el. volt. előtte beszélgetés Bajnai Gordona, vagy bárkivel, de leginkább vele, hogy ez lesz, mire te azt mondtad, hogy én meg akkor ezt lépem, mire ő azt mondta, hogy gondold át Péterké, mire azt mondta, Gordonkára átgondolom, de nem fog megváltozhatni a véleményemet. Hát a hogy az benne volt a faxban, hogy a végén egy ilyen összefogásról létre, vagy egy ilyen listalakról, ki úgy nyilvánvalóan az is benne volt a faxban, hogy igen ez nem fontos. Nem és kérdeztem, pass kérdeztem, volt te ilyen beszélgetés? Nem, nem ez kérdeztem. Nem baj, ne mondan, a bajnai Gordon a nécsünköz az elnökségi üléseken eh eh rend hát, szóba került. Én a totál mondtam, és hát nyilván amikor hogy nagyon szavazásra került volt az elnökség ember akin ne de teljesen lényeitek abból a szempontból hogy demokratikus közösség vagyunk, nem kerültem többség ezzel a szavazattal és ezt lehet, hogy tudnom, az kéne, az kéne az e, volt más is, aki egyébként nem kéne van nevét, de volt más is, aki ellene volt? E, ezt most hadd ne, tehát hogy e, így mondom, én tiszteletben szeretném tartani azt a demokráciát. Nem azt kérdeztem, hogy ki volt az, azt kérdeztem, hogy volt-e más? Akkor abban a pillanatban az utolsó szavazásnál már nem. De előtte igen. Előtte, előtte volt persze, hát sok beszélgetés volt. E, itt az első pillanattól tudtad, hogy így fogsz dönteni? Hát tulajdonképpen igen, hát ezt mondtam ki ugye többször hónapokkal előtte is, hogy én egy ilyen listára nekem. A tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ezért vergöttél? Nem, nem vergöttem, mert nekem egy nagyon egyszerű döntés volt. Nem. Tisztában, tisztában voltál azzal, hogy miről mondasz le? Hát igen. Tisztában voltál-e azzal, hogy mire mondasz ezzel igent? Mármint ezzel most még most sem vagyok tisztában. <gül> De azt tudom, hogy mivel miről mondtam le, én szerettem volna képvisek embereket az országgyűlésben. Az... Bizonyos szempontból lekerült egy teher a váladról. Nem gondolom, tehát nem, nem dolgozom kevesebbet, a kampányban ugyanaz arcomat kevésbé adtam, de hát hogyha mondjuk most a Rogán ügyet nézzük, akkor abban meg teljes mert szíveséggé álltam bele. Ugye ez ugye mégsem... A milla támasztása a semmilyen vonatkozásban nem volt opció? Hát igazából nem. Tehát ott a millában eleve voltak, vannak. Feszültségek, mert ugye mi azért eredetileg azt terveztük, hogy megvan az a a is, úgyhogy mi vagyunk egy jó páran, bementünk a pártba, és hát ez úgy tűnik, hogy egy nem sikeres vállalkozás volt, hogy akár ezt a döntést is revigyálhatnánk, hogy semmiképp nem lett volna cél az, hogy megszűnne a civil vonal, de hát a végén mégis ott így alakult, hogy ott elfogyott a lendület, vagy elfogyott az akarat. Ezeket még majd nyilván belül nekünk meg kell beszélni és rendezni kell. Végül is te, mint képviselő jelölt, kerültél abba a szituációba, hogy tisztázzad a tisztázandókat Rogán Antala? De nem, nem, nem, nem, ez mint egyszerűen állampolgár mondhatnám, hanem lennék egy pár De Itt mondom ennek a listához, nincsen közös, ahol sincs, hogy én az indultam. Ennek indultam mondom... indultam. Az indulás az megszűnt? Információ. Az megszűnt? megszűnt? Az megszűnt persze, igen, tehát erről, erről mondtam le ugye mind az egyéni, mind a listás ugyanakkor a választásokon. A, a, a társelnökség társadalmi... az egy fizetett pozíció? Ö, önmagában nem. Miből nem feltétlenül. És én... olyan vagyok, mint az édesanyjád? Ah. És én... olyan vagyok, mint valami szülő? Igen, nem. Tehát én a, a hazai sajtásnál alkalmazásban vagyok, de ez nem attól függ, hogy a társelnöke vagyok. Azt értem. Nem. És ez, ez, mar, ez a státusz marad 2014 április 6-a után is? Én azt gondolom, hogy igen. Hát, vagy pedig, hogyha lehet, hogy akkor a párt fog fizetni, mert hogy át fog menni oda, hogyha lesz költségvetés és a magának a pártnak, úgyhogy ott van használnak a munkának, amit én végzek, de egy következő lépés, bevallom, nem beszéltünk meg. Um, tehát valójában te, mint ötödik kerületet ismerő ember, az ötödik kerületi jelölt mellett uh, kardoskodva mondod mindazt, amit mondasz? Hát én még ennél egy kicsit tágabban nézni, inkább azt mondanám, hogy jogvédőből jöttem, láttam, hogy... <gül> Jogvédő ki? Hát igen, igen. Tehát, itt ez Ott Kerékbárti Szabolcs egyébként a jelölt. Ne, akkor ugyanígy e, beleállnék az ügybe. igen, Kerékbárti Szabolcs a jelölt, de nyilván őt is támogatom ezzel, de mondom, hogy ez a 16. kerületben lenne, akkor ugyanígy járnék el. Itt inkább arról van szó, hogy azt látom, hogy egy fizetes politikus, akinek a fizetése alapján nem létezik, hogy megéljen e, ilyen szinten a bevételeiből. E, rendkívül gyanús, hogy, hogy miből halmaz föl több százmillió millió forint vagyon. Nem beszélve arról, hogy ezzel párhuzamosan kiderült, hogy az alkalmesterés ugyanilyen vagyonnal legalább rendelkezik. De azóta kérdés, hogy Varga Mihály garázsa sem volt feltüntetve. Hát sőt, én ma láttam, most kíváncsian várom, hogy Rogán Antal ma is bemegy a, a, a hivatalba, ország országgyűlés hivatalába, és módosítja-e ma is a mert Most került fel az internetre, hogy a tetőkertet még mindig nem vallotta be ő sem, ami szintén egy 20 millió forintos érték. De ezt azt nem tudom, hogy Varga Mihálynak van egy tetőkertje, de, de Buskás Amersénnek szintén van. De Rogán Antaléknak minden esetre van egy közel méteres tetőkertje még, ami kb. 20 millió forint érték a, a lakóparkban mindig nincsen a vagyonyiratkozatán, tehát talán ma megy majd módosítani, ha bemegy. Ja, annak idején állítok, azt mondta Lukás György, hogy azért maradt életben, amikor Moszkvában lakott, mert nagyon kicsi volt a lakás, Azt hiszem, hogy abban nem fogunk vitatkozni egymással, hogy a politikai életnek a legalját sikerült itt most megragadni, függetlenül attól, hogy ez a legalja alkalmas arra, hogy az ember elvi kérdéseket megfogalmazzon, de nagyjából vidda a ketten, abból adódóan, hogy én ebben a társaddá váltam, a kukabúvár szinkjére süllyedtünk. Az egy másik kérdés, hogy az élet hozta ezt a szituációt. Azt feltételezem, hogy te se vagy boldog attól, hogy ilyen részletek mentén kell megjeleníteni Rogán Antalt. Igen, én egyet -egy hátralépnék ebből. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy tudjuk Rogán arról, aki Budapest polgármestere, vagy az ötödik kerület polgármestere, hogy hogyan él. Nem, ebben nem fogunk vitatkozni. Nem a... Uh, igen, pontosan ezt mondom én, és csak ez nem a politikus feladat, hanem az én feladatom lenne. Hogyan kezdődött ez a történet, Péter? Vaj, vaj, egy hat fejezembe, hogy szerintem tök lényeges, hogy itt az újságírók felelősségére uh, kellene, vagy nem csak újságírók igazából, hanem maguk a médiumok. Ebben neked teljesen igazad van, hát, ebben tökéletesen igazad van. Hát az átlátó.hu az, akiket hát ilyen szemben tisztelek, mert ez az a munka. de hogyan lettél te ebben a történetben akcelerátor? Hát nagyon egyszerű, megjelent az interneten egy, egy információ, egy gyakorlatilag egy fél mondat, hogy Rogán Antal feleségének is van egy, e, ugyanebben a luxus lakóparkban egy e, fél lakása, és Ez honnan derült ki? E, ezt, hát ezt nem tudom megmondani, a, én az interneten olvastam, ott volt egy ilyen különböző e, fideszes jelöltekről, ott volt egy félmondat. És ugye szokták mondani, ezt te plankoltat föl? Te, igen, igen, igen. Tehát tulajdonképpen ebben a történetben újságíróvá alvazzsáltál? Hát inkább mondjuk, hogy maradtam van? Hát, okay, nyomoztam úgymond. E -e -e kikértük a földhivatal egy nyilvántartásból a lapokat, és azon teljesen egyértelműen kiderült, hogy, hogy meg ugye, ha emlékszünk rogálom talán, akkor kikerült ez az információ az internetre, illetve, hogy csak a felét vagy a lakás. Ez egy mikori módosítás volt egyébként, ami amire felfigyeltél? Hát ő 2009 óta nem vallotta be azt, hogy 100% van tulajdonos a lakásnak, és 2014. március 21-én módosított először. Tehát tíz napja mondjuk. Ott tartottuk, hogy fele részben azt kezdve azt a mondatot? Ja igen, tehát ugye eddig úgy azt mondta, hogy fele részben az övé, kiderült, hogy 100%-ig ban az övé, aztán kiderült, hogy van még ott garázs meg tárolóhelység, most kiderült, hogy van még tetőkert, kiderült, hogy ez a lakás összértéken egy ilyen 150 millió korinnál járhatunk talán, úgyhogy mindent egybeveszünk, és hát akkor még van a feleségének egy másik 140 négyzetméteres lakásra felesben, az alpolgármester feleségével, tehát a polgármester és az polgármester az ötödik kerületben, hát most már nyugodtan mondhatjuk, hogy 3-400 millió forintnyi ingatlan már bír csak a Pasa Parkban. Ez azért szerintem elgondolkodható, mert hogy ilyen vagyont valaki polgármesteri fizetésből, vagy Fidesz-frakció fizetésből biztos, hogy nem tudsz felhalni. Hány módosítást hajtott végre Rogán Antal az elmúlt két vagy három hétben a ez ügyben? Hát 10 Nem lehetett hallani, Péter? Tíz nap alatt kettőt hajtott végre eddig. Mondom, most még kíváncsian várom, hogy ma is bemegye egy harmadikra. E, olvasnám a hvg.hu interjújának vonatkozó részét. Azt mondja, hogy e, úgy tűnik, az idei kampány sláger témája a vagyonnyilatkozat, az interjú hétfőn készült. E, ön miért nem tüntette föl, a korrektül, hogy mekkora lakás birtokol roganant A feleségem azt szokta mondani, a mások ügyeit mindig lényegesen hatékonyabban kezelem, mint a sajátokként, megint igaza lett. Hibáztam, elismerem, de azért váljuk be. Én csodálkoztam volna a legjobban, ha a kampányfinisben nem támadnak meg. Már kezdtem kicsit aggódni is, nehogy úgy tűnjön, hogy lepaktáltam a kommunistákkal, ez idézőjelben van. Ezt egy kétségbeeset próbálkozásnak tartom. Hvg.hu Az nem kommunista ármány, hogy elhallgatott bizonyos információkat a vagyonnyilatkozatában. Válasz. Mondtam, hibáztam. Már az összes kiegészítő dokumentumot benyújtottam a mentálmű bizottság elnökének, a javításokat megtettem. Minden el tudok számolni, lakást vettünk, két ütemben bővítettünk, mindezt jelentős mennyiségi hitelből, valamint abból, hogy a feleségem ügyvéd és állatorvos szüdei segítenek. Kérdés. A két összevont lakás két különböző épületben található. Három pont. Rogánattal. Ne József Péter építészmérnöki képességében, ő állítja ezt. Ez egy 20 éve épült, 32 lakásos. <coughs> szint eltolásos társasház. Elnézést! A B lépcsőház első emeleti lakása valóban a C lépcsőház harmadik emeleti lakásának falszomcédja. Építési engedéllyel is be tudom ezt bizonyítani. Tudom persze, ha valaki egy kampányban építkezik, vállalja annak következményeit. Zárójel. az interjú hétfőn készült, azóta Rogán Antal még egyszer módosította a nyilatkozatát. A szerkesztőség. Igen, uh, hát én, egyébként valóban nem vagyok építész, és azért elvben akár el tudom képzelni, hogy valaki uh, áthidal uh, két emeletnyi magasságot egy uh, összekötéssel. Nem, de az... de is azt mondja, hogy szinteltolásos a ház, így aztán a két... De én jártam ott. Tehát hogy azért, azért ne csináljunk úgy, mint ez a ház egy szakadékba épült volna, hogyha az egymás épülő ingatlanok, vagy épületek mondjuk 8 méter különbség uh, uh, szintkülönbséget okoznának. Tehát én ezt nem tartom valószínűleg, bár építész valóban nem vagyok, de úgy ilyen értelemben egyébként, hogy nem vagyok, azt is nehezen fogom fel, hogy mit kezd a Rogán Puskás család, a két családnak van összesen kilenc a fürdőszobája és tizenkét darab WC-je a két ingatlanban, tehát valóban vannak felfoghatatlan dolgok itt az, mondjam, az építés kapcsán, tényleg nem tudom, hogy csak az egy lakást nézzük, Rogán Antalék lakását, abban van négy darab WC három fürdőszobával, de nem látom ezeket, de tök igaz a Rogán Antalnak, jó lenne a megmagyaráznám, hogy erre mi van, miért van szüksége, és és hogy azt azt Tudod, hogy volna egy harmadik módosításra szükség, ami a tetőkertet illeti? Hát ilyen, hát van itt 95 négyzetméteres tetőkért, sehol nem szerepel a vagyonbevallásában, és ismét lemondtársadási szerződés alapján ennek az értékét harmadával számolják a, a négyzetméter árakhoz képest, mondja a lakás négyzetméter ára. így ez a tetőket 20 millió forintos értéket képvisel, ez még mindig nincsen benne a vagyonnyilatkozatában. Vagy Tulajdonképpen sírni való kedven van, de újabb szöveget olvasok. Még egy krumplélebest vagy egy főzelékesen tudnak kihozni a vagyonnyilatkozatában bevalott havi jövedelméből Rogán Antal a 240 négyzetméter luxus lakásának minden költségét fizetni, valamint azokat a kiadásokat is, amelyek családja mindennapjai azt tartoznak, ezt az együtt pén a Júhász Péter számolta ki keddit tehát tegnapi sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki politikus szerint Rogán Nettó 1,2 millió forintos jövedelméből igen jelentős viszel a budai lakásra felvett 60 milliós kölcsön részlete. Azt tudjuk egyébként, hogy ez az 1,2 millió forint ez nem több képviselőség, frakcióvezetés, polgármesterség az nem több, mint igen, egy kettő? Igen, hát bruttóban, bruttóban a Ez netto? Honlapján az öf... Tehát ez netó egy Ez netto egy kettő, ez netto egy -kettő igen. Igen, borzasztó beszélgetést Ségz, folytattunk. Tehát, ha ezt kívánja a, a hazai logika. Jó, de... Nem, alapvetően megmondom, Péter, megmondom neked, Péter, a, a, a... két dolog volt, ami, ami velem eldönt, három dolog volt, ami velem eldöntett, hogy szeretnék feled beszélni. Egyrészt régóta beszéltem veled, és szerettem volna még április 6-a előtt. Kettő. Azt gondolom, hogy amikor a Simon Gábort agyonverik a vagyonnyilatkozata alapján virtuálisan, akkor azért az nem árt, hogyha azt olyan emberek teszik, akiknek a vagyonnyilatkozata makulátlan, és mindenkinek a vagyonnyilatkozata makulátlan, akiről nem derül ki az ellenkezője. Amikor valaki egy vagy két héten belül most itt a kampányfinisben kétszer módosítja a vagyonnyilatkozatát, az én szememben szinte makulátlan, de a szinte makulátlan az nem makulátlan, annak nem áll jól, ha egyébként a Simon Gáborba virtuálisan 28 tört, vagy egy tört 28-szor döv. A harmadik, ami pedig a leglényegesebb, a Szabó László Zsolt megjegyzése volt, aki arra felvetésre, mely szerint erről a közszolgálati média Miért nem szól a, miért nem számol be? Azt válaszolta, hogy a szerkesztőség önállóságához nem férhet kétség, és abba semmilyen külső erő nem tud beleszólni. Én ezt szeretném se nem az MTI, semmilyen nem az MTVA történetének látni, én ezt egy olyan történetnek szeretném látni, nem könnyű amelyben bizonyos emberek a szó fizikai értelmében ellenállnak az árnak, mert azt gondolják, hogy ezt követeli meg tőlük a párt, mert a haza az egészen biztosan nem. És azt tudom mondani, hogyha mindaz, amit te mondasz szintiszta hazugság, akkor azt azért kell bemutatni, mert az együtt PM társelnöke hazudik, mint a vízfolyás, ha pedig nem, akkor azért. Minden tiszteletem Szabó László Zsolté, ezzel együtt azt gondolom, hogy ez egy olyan, prepotens mondat volt, amely mondatot csak egy olyan magabiztos ember mondhat, akinek a magabiztossága mögött biztos, hogy áll még valaki, mert egyedül ilyen, egyedül ilyen magabiztosnak nem lehet könnyen lenni. Hát igen, ne, ne felejtsük el, hogy a Simon ügy kapcsán, ami egy, ennél mint a Puskás-Rogán összeg közösen, ennél kisebb összegről van szó, Simon Gáborral kapcsolatban az mt 43 alkalommal számolt az index kimutatása szerint, még nulla alkalommal a Rogán ügyről, illetve Simon Gábor pontosan ezért van most előzetesben, mert hamisításért feljelentették, mivel a vagyonnyilatkozatában nem pontos adatokat között. Tehát, hogy Simon Gábor börtönben van ma, ami egyébként... azt, amit, amit Rogán ontal a Befe te, politikus szerint Rogán Netto 1,2 millió forintos jövedelméből igen jelentős részt, hiszen a budai lakásra felvett 60 milliós kölcsönt törlesztő részlete is. Mert egy 60 milliós törlesztő részlet van rajta? Hát azt az szintén az, az vagyonbevallásából derül ki, hogy ő maga 111 ezer euróval tartozik magánszemélyeknek. Szerintem egyébként több fontos nem tudni, hogy kik ezek a magánszemélyek, mert ettől válik egy politikus örölatóvá, hogy a 30 millió forinttal valakinek tartozik, és van a feleségének egy e, e, szintén 30 millió forintos banki tartozása. Én megmondom szintén fölmentem a Földhiteles Jelzálók Bank honlapjára, ott van egy hitelkalkulátor, beüti az ember ezeket az összegeket, tippeltem egy 20 éves futamidőt, és ott kijön az 000 felett, Igen, jó, ez egy banki rádió 500 000 forintos tétele becsült a havi fizetési nagyságát, amíg egy lakópark korábbi tájkoztató alapján legalább 300 fontal forinttal növeli a közös költség legalább 150 000 -re a rezsi. József, havi 250 000 forintra besült a vagyonbevallásban szereplő Audi Lizzunk költségét. Itt egy pillanat rájunk meg, mert kiderült, hogy én tévektem, majd rogálnomtal ugye szintén a vagyonbevallásban évek óta egy A3-as Audi fel, de pár hónappal ezelőtt megjelent az Index mezsik, mert ugye 5 millió 6 kombi e, luxus luxusautójat látták, ami 25 millió forintos Értékű, és mindig azt mondta, hogy szervizautó. Tehát, egy elrondott az A3-as kapott helyet a szervizben egy a majd egy pár hónap ezerőtt az indeksnek lenyilatkozta, hogy hát megtartották az A6-as kényelmesebb volt. Igen, az a kellemetlen beszélgetés meg a Szigetvári Viktorral volt, mert ugye a Viktor jelezte ezt először, és németleg indignálódva mondta nekem, talán adásban, amikor én... Hasonló hangnemben érdeklődtem, hogy ez fontos-e, és azt mondta, hogy hát abból az egyenlőtlenségből adódóan, ami itt ebben a kampányban van, az ember képtelen ezt nem észrevenni, vagy nem szóvá tenni. Így van, hát ez, most megint ugye a számoláshoz térünk vissza, tehát van egy 300.000-es közös költség, egy 150.000-es lezi, egy 150 es magánóvoda, egy félmillió forintos hiteltörlesztés, és akkor még tényleg nem ettek, meg semmi nem történt. Itt Juhász havi ezer forintra becsült a vagyonbelvallásban szereplő Audi leasing költségét, plusz 150.000 forintos tétel a havi díj abban a budai magánovodában, ahol a Rogán gyereke jár. De lassan nagyon hihetetlen mélységekbe jutunk. Jó, szerint egy keresztény politikus nyilván nem spórolja sem, hogy az előző házasságából származó gyereke után tartásdíjat fizessen, a bíróság ilyen esetben általában a havi jövedelem 30%-át ítélik meg. Rogának emellett minden bizonyal áldoznia kell a vidék ingatlanjaira is, hiszen Balatulelén van egy 130 nézetméteres nyaralója is. De van még egy, mert ugye ebben ingatlanok van. Ja, hát azt tudjuk, hogy van Balaton ellen is egy ingatlanja, nem tudjuk mi van még, mert a vagyonbevallás. Hát a vagyonbeválásban szerepel még egyébként szakmai foruban egy ház, ami a szlovén határ mellett levő kis falu, tehát az olyan különösebb értékkel valószínűleg nem bír, illetve van még egy szántó vagy egy gyert valahol. Most Péter, azt kérdezem tőled, ez a téma, ez április 6-ai téma lesz, de ugye abban megegyezünk, hogy ez nem egy április 6-ai téma. Nem, mert szerintem nem egy április 6-ai téma, és nem is addig lesz téma, remélem, mert egészen addig, még Logán el nem számol. Tehát ezért ez nem gondolom, hogy ez kampánytéma, hogy én fél évvel ezelőtt tudom, ugyanígy jövök kivele, vele, és ugyanígy, e, e, hogy mondjam, szeretnék a végére járni. E, nyilván a kampánynak ilyen értelemben ez most a... Mi Arra jogi lehetőség nem volt, vagy leszavazták, hogy a mentelmi bizottság, vagy a, igen, a, a Rogoszki György által vezetett bizottság ez ezügyben összeüljön, vagy ez szóba se került? De hogy nem, Kerekvács Szabolcs tegnap, tehát bejelentést Rugoszki úrnál, ezügyben nem tudom megjelőre, hogy a eredménye, hogy összeül a bizottság, vagy nem. Simon esetben ez nem gyorsan történt, ha jól emlékszem. Van-e neked személyes viszonya a, a beszéltetek-e? Úgy egyáltalán? Ez... Nem, nem, most ennek kapcsán. Ja, ennek kapcsán nem, egyáltalán nem. Nem, tehát én egyre voltam benne együtt, ez a legvittesebb számomra legalábbis, mert az, hogy Puskás András ez a másik ingatlan tulajdonos, azonnan a hogy egy fénykétben meglátom a Facebookon, most be kell, hogy vajon, hogy én Puskás andrás egyetlen egy alkalommal láttam, amikor behívtak engem az 5. évvel önkormányzathoz egy fél évvel ezelőtt, hogy az Erzsébet, nem, Erzsébet hídnál ugye nekem le van foglalva, hogy be van jelentve tüntetés száz évre, és erre akartak alkotózni, hogy adjam át március 15-én ezt a területet a belvárosnak, de, amit nem sértettem értettem a megkeresést, de bementem hozzájuk egy egyeztetésre, ahol Puskás András fogadott. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy én vele találkoztam, és innen is. De miért nem adtad oda? figyelj, hogy száz évre, egy, egy alkalomra odaadhattad volna. Hát igen, de fél évvel korábban még nem tudtam, hogy kellene, nekünk akkor az a hely. Ha tudtam volna, hogy ilyen lesz az időjárás, és elmarad a rendezőnyünk, esküszöm, hogy odaadtam volna. Te egy teljesen normális pacák vagy... El tudod képzelni azt a szituációt, nem, csak el tudod képzelni azt a szituációt, hogy verekedés és üvöltözés és anyázás nélkül ültök valahol, és ezt egymás között megbeszélitek, mert ez olyan intelligencia kell, amit nehéz elképzelni, de azért lássuk be, hogy itt nem, tehát itt különböző erők feszülnek egymásnak, ebben a legegyszerűbb történet, hogy érvényesüljön az igazság. Talán ez is a legfontosabb. De van két személynek is egymáshoz való feszülése, vajon ez a szó fizikai értelmében egyszer feloldódik, vagy azzal oldódik fel, hogyha Rogán Antal egyszer a te személyettől teljesen függetlenül egy matematikai sort lebonyolít és megmutatja, hogy a számok mögött mi van, illetőleg, hogy hogyan bonyolítható le az a képet, mely szerint ő abból él, hogy... Most hirtelen, amit eszembe latinról nevetet, amit a növények csinálnak, mert egyébként pénz. Getál. Nem, nem, nem, nem, nem, ott van valami, ahogy átalakítják az oxigént, nem tudom, mit csinál. Tessék? Fotoszintetizál. Azaz, jól beszélsz. Igen. Azaz, fotoszintetizál, igen. Köszönöm szépen. Jó, tehát én kettő válaszolom a kérdést, mert nem Juhász Péter számára kell, hogy elkészítse a vagyonnyilatkozatát, hanem. A... Én ezt értettem? Vatala. Ebben tök... e... ezt félre nem értem. E... Jó, tehát ezt végig kell vinni, ezt hogy én meg bárkivel leülök bármikor, van szívesen beszélgetnék, soha életemben nem jutottam el odáig senkivel, hogy uh, kezete emeljünk egymással, hogy verekedés legyen, én egy ilyen békés fiú vagyok, azért nem ezem állatokat sem, mert hogy uh, nem fülök, uh, nem verekszem, nem is De abban ugye tisztában vagy, hogy különösen az én hallgatóim, akiket uh, azért elválasztanék az átlag bár az átlag hallgatóval sincs semmi bajom, azok azért valószínűleg most egyszerre azt mondják, hogy a! a rogának belejött, vagy hát ezek a kukaborításban milyen jók, milyen szemetet találnak még. Szóval mind a ketten tisztában vagyunk azzal, hogy habár tökéletesen érthető amit te mondasz, én meg is magyaráztam ennek a beszélgetésnek az aprópóját, és azt gondolom, hogy én kielégítő magyarázatot adtam, nem mintha magyarázkodnom kéne egyáltalán de ezt megtettem, de van ebben valami alja? Az egy másik kérdés, ezt a magyar politikai élet teszi lehetővé. Azt képzeld de hogy múltkor egy Fideszes volt országgyűlési képviselőtől kaptam egy hosszú e-mailt, amikor én arról beszéltem, hogy mennyire nem smakkol az nagypapám kifejezésével élve, hogy Orbán Viktor a járdán parkol, amikor fodrászhoz megy, és azt mondta, hogy fialatt lehet, hogy tényleg elfáradtam, mert ezek lényegtelen dolgok, én pedig azt mondtam, hogy mint Cseben a tenger, sok minden benne van, és sajnos ebben a Rogán történetben is, ha ez igaz, mint Cseben a tenger, sok minden benne van, de van benne valami nagyon yeah. Egyet értek, tehát sokkal jobb lenne, hogyha a közoktatásról beszélgetnénk, ha a nyugdíjrendetről beszélgetnénk, vagy a milli szabadságáról beszélgetnénk, erről kellene beszélni. Mit gondolsz te most arról, hogy ebből, amit te mondasz Rogán Antal kapcsán, mi megy át az embereknek, és nem Simon Gábor versus Rogán antal, mert ez is egy nagyon fontos történet, hogy ez most nem a Simon Gábor történet kapcsánban, legfeljebb van egy felhorgadás. De szerinted az emberek számára mennyire van az benne, hogy ba meg, tényleg, számoljon már el, független a Simóntól, ő is. Mennyire van benne az emberekben, fideszesekben, szocialistákban, bárkiben? Hát szerintem ez egy ö, ö, fontos drive. Mit érzel e-mailekkel, e vagy bármivel, mennyire van a nép a hátad mögött? Vagy mennyire nincs a nép a hátad mögött? Hát nagyon sokan gratuláltak, olyan, hogy mondjam, ezzel az ügyel kapcsolatban negatív megjegyzés nem ért el hozzám, van nagyon sok. Tehát az látszik, hogy az embereket felháborítja a rogánat a luxus élete, nagyon sokan beszámoltak arról, amik most tekintetjük pletykkelnek, de ők személyes találkozókon az hihelyzetlenül drága éttermekben látják rendszeresen, mindig monogrammos, kézzel varott jár, kézzel varrott jár, az a tipőjét, több millió forintos órája van. Ezekről mind beszámoltak emberek, hogy ők meg ezt lát Súsa, hogy ő él, és viselkedik, ugye nem tudom Jó, hát az, a, az a baj, hogy a beszélgetésnek egy, egy pontját nem fogjuk tudni kihagyni függetle attól, hogy én képes lettem volna lezárni a beszélgetést mondva egy kilenc óraval, de mondd drága, barátom, akkor mi most alapvetően mit feltételezünk. Hát én azt feltételezem, hogy Rogán Anta nem hallja be, hogy honnan van pénz erre a vagyonra. Tehát ez több mint feltételezés azonban, mert tényleg a számolásból kiderül, hogy egyszerűen nem élhet meg abból a pénzből, amit ő hivatalosan kap. Tehát én azt feltételezem, hogy valahonnan van másfajta bevétele. Hogy mi az, arra nagyon-nagyon szeretném megkapni a magyarázat, és nyilvánvaló ötletem, de a világér nem túl székben Azt kérdezem tőled, hogy a te kutakodásod erre a területre is ki fog-e terjedni a jövőben, vagy ezt rábírod az újság, vagy rábírod az újságírókra vagy abból adódóan, hogy azok nem végzik jól a tevékenységüket, te fogod folytatni? Én nem mondom, hogy nem végzik jól a tevékenységüket, én azt gondolom, hogy nincsen meg a, a hogy mondjam, a keret ahhoz, hogy ők jól végezzék a tevékenységüket, tehát a, a média viszonyokból fakadóan egyszer nincsen akarat arra, hogy mondjuk fizetes politikusok után. Meg... Jó, de azt kérdezem, hogy te folytatod e a kutakodásodat ez ígyből. Amíg. Én a, a, a, az igazság felderítését folytatom, amíg lehet, és sokkal jobban örülnék, ha ez nem nekem kellene, hogy megtörténjen, nem mondjuk a rendszer... De ez a második fejezet ez rövidesen írva lesz? É, én azt gondolom. Remélem, nem tudom, hogy honnan lesz. Tehát nincsen olyan információ, hogy Rogán talak, honnan van további pénze, ha a kérdésed. Tehát nem az... Ezzel kapcsolatban háttérbeszélgetéseket se folytasz, tehát a szó fizikai értelmében nem nyomozol. A szó fizika értelmében nem nyomozol. És nem is fogsz? Hát valószínűleg nem fogok, én nem vagyok nyomozó ugyanis, de a nyilvánosan... Fel... De hogyan fog, akkor kiderülni? A viszont össze fogom rakni, tehát... Ez biztos. Hát ez, ezek is úgy derültek ki nagyon sok minden, úgy hallják az emberek, hogy foglalkozom vele és eljutatják hozzám azokat a dokumentumokat, vagy információkat, amiket tovább lehet haladni. Tehát így került hozzánk ugye, a, a tulajdoni lap, egy része, a garázsokról, például, így került hozzánk uh, információ, hogy Balaton uh, neki holva a háza, és uh, az milyen minőségben lett felújítva két évvel ezelőtt, szintén nem tudjuk mondani lehetett pénze, De, és hát uh, így uh, kerülhet ide olyan dokumentum is adott esetben, hogy ők itt uh, milyen pénzt lesz-e lassan képet Rogán Antáról, attól, hogy nem személyes ismerősöd? Még igen, igen. Szóval, ja, hogy a képen vagy, hogy ez... Nem, én csak azt kérdezem, hogy alakul-e róla képet. Ja, hát persze, hát igen, és az nem, nem valami nagyon pozitív képet állom. Én minden Rogán Antarnak szívesen felajánlom annak a lehetőségét, hogy akár erre, vagy akár veled beszéljen. Nem tudom, hogy igénybe veszi mi ismerjük egymást, nem szeretnék olyan meccset lefutottnak látni, amiről csak utólag derül ki, hogy le van futva, hiszen abban egyezzük meg, hogy ez nem egy április hatodikai beszélgetés, ez 8-án, 9 kilencedikén is lebonyolítható, és hadd bízzak abban, hogy érvényesül az igazság, független attól, hogy az végül is jelleg kinek az igazát bizonyítja. Rogán Antall azért nem áll jól, mert a permanens módosítás, és abból már egy is sok, de kettő az még több, az azt mutatja, mint amikor az ember visszamegy a tett helyszínére, és ott próbál valamilyen nyomot eltüntetni, annak érdekében, hogy a rendőrség ne kapja el. Ugye bűnügyi filmekben ez szokott lenni, de őszintén drukkolok a rogának, neked is drukkolok, miközben kettőtök közül valamelyik ötösnek lehet csak igaza. Igen, én megmondom őszintén, én meg annak drukkolok, hogy egyszer vállalja a a nyilvánosság előtti vitát. De úgy tűnik, hogy valami erő Akár velem, akár bárki más. Nem fog létrejönni egy ilyen beszélgetés. Igen, hát ettől félek én pedig jó szándéka, és mondom, Ember módjára. El nem tudom képzelni, hogy hasonló szint. Figyelj, egy dolgot el tudok képzelni, hogy valamit mond, és akkor utána lemond. De az, hogy egy vitába belemenje, nem. Azon gondolkodom, én, ha hasonló szituációban lennék, azt hiszem, ugyanúgy viselkednék, mint a Rogán Antal jelenleg. Aztán egyik pillanatról a másikra megtörnék. Tehát nem, nem lenne rendőrség, nem lenne fogda előzetes egyebek. Megtörnék valószínűleg annak a súlya alatt, hogy neked igazad van, de ez most nem a rogára vonatkozik, ez rám vonatkozik. Ha netem volna olyan, amit ö, eltagadtam, és ugyanakkor azt nem tehetném meg, és vállalnám a következményeket, baromira utálnálak téged, de hát azt mondanám, hogy ba meg, elkapott, hát ügyesebb volt, mint én. Ki fog derülni, mi történik? Őszintén reménykedem, hogy nincs igazad. Ki fog derülni? Egyelre a jelek nem erre mutatnak. Igen, sajnos. Ami a közmédia válaszát illeti... Azt nem, az, az, az, az vérlázító, tehát majdnem azt mondtam, hogy nem akarom minősíteni, de, de én voltam egy konferencián, ahol láttam Szabó László Zsoltot megnyilvánulni, um, így csak egy olyan ember viselkedik, aki egyébként nagyítóval se lát meg téged. Ez a tévedés minimális kockázatával látom, engem sem. Igen, nem, hát ez hihetetlen, amit mondtak tényleg, tehát hogy, hogy nem mindegy, fáj, kár belemenni szerintem. Nyilvánvalóan az, hogy kézi irányításban működik az MTV, az MTV-e, nek újabb igazintéket látjuk, ez nem derült ki, nem tegnap. De, Nincs az abba, hogy kézi irányítás, az tökéletesen rendben van, de a kézi irányításba annak bele kéne férnie, ami itt most zajlik. Szerintem nem fér bele az, hogy a média kézirányítás legyen. Szerintem a médiának a szabadságát kell biztosítani, hogy senki ne irányítsa. Többféle szabadság van. Van olyan, amikor valaki addig áll amíg ez bekerül? Az, hogy ez nem kerülhet be, az. Jó, ja, jó, az út tiszta. Jó, de az lenne, a megint kézirányítottak, hogy az ágálás miatt bekerülne, de egyébként nincsen hírértéke. Az lenne a szabadság, hogy aminek hírértéke van, az automatikusan bekerül, függetlenül attól, hogy ágál -e valaki ellene vagy befette. hogy hallottalak sajnálom az apropót. Én is. köszönöm szépen. Egyébként azt árulod még, hogy, hogy vagy. Én köszönöm, egészen jól. Tehát, hogy, hogy mondjam, sokan kérdezték, hogy milyen a lelkiállapotom, pánem, nem Jó, minden hosszabbról beszélsz, annál gyanúsabb. Hogy vagy? Ja, jól. A műsort az SBP Systems KFT támogatta. Nagyjából a és péntek is így fog festeni, olyan nagyon sokszor nem fognak tudni betelefonálni a hétfői műsor hosszáról, pedig jelen pillanatban a választási eredmények nem birtokában nem tudok beszámolni, hogy milyen hosszú lesz. Jövő héten hirdetés és hajó orrának elfordításának az ő megkezdése. szeretném a rossz indulatot tulajdonítának nekem, de őszintén örülök a tegnapi beszélgetésnek Sifer Andrással, ahol elmondtam a véleményemet a Népszabadság és az ATV közös akciójáról, amelyből kihagyták a Jobbikot, és amelyről először az Országos Választási Bizottság, majd később a Kúria alapította meg, hogy jogszabály jelenes. Őszintén sajnálom, hogy a Népszabadság ebben partner volt. Az ATV-ről egyedül ezt el tudtam képzelni, hogy a Népszabadság ebben partner volt, ebből kizárólag a népszava jön ki jól szegény népszava ugyanis szeretném elmondani hogy ha bár nem lennék a feljelentő helyében azt hogy az NMHH megbüntette egy millió forintra illetve az nem is az NMHH volt Nemzeti Választási Bizottság, hogy az átévé törvésően közölt politikai reklámokat, erre azt tudom mondani, hogy erre nem találok magyarázatot. Oh, like Mintha ez az egyenes beszédnek valami adásában történt, azt hiszem... Én Kámán Olga helyében két szót erről biztos ejtenék, de rábízom ezt a két szót, és azt hiszem, ez már elkés. Szép Péter. hát kérlek szépen, ezzel. annyira örült helyzet az egymillió forintos büntetés, hogy tegnap a Kámán Olga ott volt a német szigorak az van a vezetője. És között, hogy ott volt ennél, amikor ez hirdetik, hogy ennyire megint, és neki nem adtak szót. Hát miért, hogy nem adnak szót, akkor fölállok, hát emlékszem át. Pár... Jó, Péter, ez nem egészen úgy van, ez ugyanolyan, ezek szerint egy ilyen eljárás, hogy ott, csak az a kérdés, hogy ezzel nem tudom lehet -e fellebezni, lehet, hogy nem lehet fellebezni. Okay. Ha ez politikai hirdetés volt, akkor nem tudom, hogy mit mondott volna német Tibor, beleértve, hogyha ide betelefonál, én szívesen meghallgatom. Nincs az, az Isten, amiért én nem őt felhívnem. Már ez nem volt politikus, én láttam a közvetítést, ez egy közvetítés volt az operától, ahol a politikusok beszédeik között reklámpotokat kaptak, be ott, és ők azt a közvetítést tették át. Tehát nem az RTV-t valamit a stúdióból, nem azt a közvetítést amit ott kibetítő megjelent, azt közvetítették ők is tovább. Tehát ez szó nincs arra, hogy ők reklámot tettek be. Én ezt értem, de valószínűleg erre ott egy, egyrészt akkor, amikor az ember megbeszélje a közvetítést, akkor az ilyen részletekre kitér. Na jó, hát szóval ezek, ezek őrületek. Ilyenkor föl a hangot. Én totén hogy fideszű vagyok, de itt akkor összetörten volna a berendezést. Az mit hasonlát? Nem kell összetörni a berendezést. Ez akkor maximálisan azoknak a hibája, akik egyébként ezt a gyűlést szervezték, és egyeztettek a... Az ATV-vel ilyen együttműködésről nekem annak idején számosról beszéltek, egyről se fogom elmesélni, tehát ennek a történetése fogom elmesélni. Itt valaki rászedett valakit, vagy minden esetben minimum nem tájékoztatta a másikat. Egy olyan éber hírigazgató, mint amilyen nagy valószínűséggel van, vagy nincs megfelelő rész aláhúzandó az ATV-ben, olyan szituációban, ami így jön létre, az első politikai reklámot leadja Péter, a másodiknál pedig azt mondja, hogy akkor itt most feketét adunk, még akkor is, hogyha egyébként ez baromi hülyén néz ki, és utána pedig alsó csíkban hozom azt, hogy mindaz, ami itt történik, az ATV műsorpolitikai elveivel nem egyezik nem hát azért ez borzasztó, hogy ilyenre kell gondolni kell, úgyhogy a jegyenes közötítést átkeztek, ami ott és akkor én csikot adjak a második után. Ez azért nem, én, én nem benájom. Szóval én, én ezt teljesen Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos részlet volt, amit elmondtál, ez talán indokolja a büntetésnek a mérséklet jellegét, mert ez az 1 millió forint 11 ilyen politikai reklám leadásáért nem tekinthetünk soknak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez volt egy olyan hosszú közvetítés, és nagy valószínűséggel ennek a közvetítésnek volt olyan technikai és nem technikai vezetője az ATV-ben, ahol ezt az illetőnek érzékelnie kellett, és tisztában kellett volna lennie azzal, hogy itt mi történik. Ugyanez vonatkozik természetesen rám is hasonló szituációban. Én csak, ez mondom, az előre megjelent, én láttam két nap előtt, hogy mi lesz, hogy Gyurcsány beszél, utána egy perces ö, bejátszás, utána a következő. következő... Jó, de, hogy egy perces bejátszás milyen tartalommal bír, azt is lehet -e tudni? Jó, ja, hát ez egy nagyon nagy dolog, hogy valaki, hogy milyen szegény vagyok, és hogy én ki lehet azt na, szörni. Na jó, én ebből Péter! Istennek. Péter! Ha ez politikai reklám, és ezt valaki hozza, ne felejtsd el, Péter! Annak idején a Franka Projectben ne felejtsd el, arról volt szó, hogy azért, mert semmilyen médiumot egyébként nem jelentettek föl, attól még Harsányi Gábor akkor azt mondta, hogy attól még ez a médium feljelenthető, akkor az a Budapest Rádió volt, és ennek következtében, Permanensen hangalámondás volt a Franka Project alatt, interneten is, majd később a rádióban is, illetve olyan megvágásai történtek a jegyzőkönyvnek, amelyek lehetetlenné tették azt, hogy egyébként személyiségi jogi ügyben eljárjanak. Ugyanúgy, mint Szikszai Péter, aki sohasem kifogásolta azt, ami megjelent a hvg.hu-ban vagy a figyelőben. Bezzeg, amikor is Tiborral beszélgetve elmondtam, akkor ezt kifogásolta. Nem Péter? Az a védekezés, amit előadtál, az ebben az esetben jogilag nem releváns. Az pedig, hogy valaki jóhiszemű, az egy mai médiatérben önmagában kevés. de maga az a részlet, amit megjelenítettél, az egy tízes skálán tízesre fontos. Tessék! Halló! Hát az igazság kedvére, el kell mondani... el is az előbbi telefon megszakadt, nem tudom, hogy mi, mit Én kellene Nem el... Az előző, bocsánat, új telefon, és teljesen más témában ha megengedik el, Péter, vagyok, hallom, hogy ma van az autizmus világnapja, és sok-sok rendezvény lesz. Igen. Nekem van egy autista figyelm, és ez elég jól képbe vagyok a dolgokban, elég sok szervezettel beszéltem, nem tudom bizonyítani, de elég egybehangzóan mondják, hogy sok-sok százmillió -sok forint, de lehet, hogy milliárdos forint is van EU-s pénzekből Magyarországon, és a Körülbelül 5-10 éve, éve nem tudják elkölteni az autizmusra, nem, és azt sem lehet tudni, hogy hol van a pénz. Na most, mivel nagyon sok rendezvény van, hát aki ezeken részt vesz, és olyan helyzetben van, tegye már meg, hogy próbál ezügyben valamit megtudni, mert ez egy nagyon érdekes. Egyébként a, egy konkrét példám is van, a 12. kerületben van egy fenntartott intézmény, ahol az önkormányzattal nagyon korrektan megállapodtak, hogy majd egy olyan másik ingatlant kapnak, ahol nem csak lakó lesz, hanem foglalkoztató is, mert ugye ez lehet tudni, hogy a felnőtt autistákat nem elég, hogy lakjanak, valamit csinálniuk is kell. Ez volt három-négy éve, azóta se történik, semmi valamilyen az önkormányzat visszalépett, tehát ö, ez nagyon kicséletes, hogy ezzel most a figyelmet fölhívják, csak itt az idő, hogy tenni kellene valamit és, és én azt gondolnám, hogy ez egy fontos kérdés ha mai nap lehet bármit lépni az nagyon jó lenne Köszönöm a telefon, sajnálom. az aprók az előző telefonálatnal ami 0630 vagy 70-50, így kezdődött, megszakadt a vonal arra kérem, hogy legyen szíves hívjon vissza mert azt akarta mondani, hogy az, igazság, az igazsághoz hozzátartozik az is ugyanakkor kellemen Péter telefonját is fontosnak tartom de szeretném, hogyha az előző telefonáló visszahívnak Igen, volt. Köszönöm, figyel. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy a Horváth Péternek annyiban nincs igaz, hogy nem a kivetítőről vették át a spotokat, hanem azt az be bejátszotta, és ott a helyszínen is leadták. Tehát ez, önnek van igaza, hogy ez kifejezett politikai reklám volt. Nonsens! Bármelyik eset nonsens! nonsense az ATV és a Népszabadság együttműködésről. És nonszenznek tartom azt is, amit a Népszabadság tegnap a címlapján hozott, hogy még a kuria döntés előtt úgy döntöttek, hogy akkor ők változtatnak ezeken a vitákon, akkor már bevárhatták volna a kuria döntését, de ezt már tegnap hozták reggel, amikor még nem volt kúria döntés. Nagyon sajnálom, hogy az emberek lapok, jogérzéke, mennyire ingatag lábakon áll, miközben a jó indulatot egy 10 tízes skálán tízesre tartom nekik. Népszabadság, ATV. Jó reggelt. Jó reggelt. Megengedni, hogy az egyik mai MTI hírt három a kommentálja. Igen? A családoknál maradó 250 milliárd forintrol az szóval, volt, ami ugye a, a rezsít eredménye, és azt lenne a három mondatom, ami picit árnyalja, hogy ez a 250 milliárd forint ez, mint egy 112 része annak a 3000 milliárd forintnak, amit a elnézést, nem, nem. Tehát ezeket az összhasolításokat bárhol nálam nem. Ha én vagyok demagóg, önök ugassanak le, én sose ugatom le önöket, mert önök nem leugathatok. <Sessz> És önök se úgy ugatnak engemről. <Sessz> Lassan megérthetik, hogy miért jó itt nekem, ahol a súlytalanságban szeretkezünk... Nem fegyens gyarmat, kétségtelen, hogy sajátos helye a magyar média térnek. 353, 94, először. 2014 április második a, a naptár Széttépem lassan az összes érzetemet. Én úgy emlékszem, hogy a Szabadság téri emlékmű felállítására vonatkozó új határidő 2014. május 31-e. hisznek zsidó és nem zsidó barátaimnak szeretném felhívni a szíves figyelmüket, hogy a kampány talán még pár napig tart, bár utána kezdődik mindjárt az uniós választásokkal kapcsolatos kampány, de ennek a, az emlékműnek a felállítására 7-es hét áll rendelkezésre. Most akkor mi lesz ezzel, emberek? kérdezném Önöket, hogy mit szólnak a Rogán történethez, de könyörgöm, mit lehet a Rogán történethez szólni, és mit lehet szólni ez a Simon történethez is, ahol az ügyvéd hullok egyenest mást mond, mint amit mond a magyar nemzet, amelynek jók az értesülései, közben már tudjuk, hogy kígyómérektől halt meg a Váztamás, komolyan mondom, egy rejtő. Tehát egy rejtő. De mit keres a rejtő a belpolitikai oldalakon? Ezt önök Némán Türik szerintem már nem tudják követni. Tehát ember, olyan messzire jött embert lehet, nem lehet messzire jött embert csinálni a Simon történetről, ez, mert legalább kéne hozzá egy olyan két-három hét, amikor nem történik semmi. Tessék. Viszontalásra. Gratulálok az önkorlátozásához. Tessék. Jó legegyszerű, Kovács Gergő vagyok, bocsánat, tavaron, Igazából én egy nagyon régen használt metodussal szeretném a belejegyzését kérni, hogy a sárga-pirosz lapos jelzések, az autósok bicikisek számára, ugyanis nem akarok már többet Kiabálni és rájöttem erre, hogy ez olyan jó energia átadás, hogy fölmutatom a sárgát és a pirosat, és Igen. Jó reggelt. Azt hiszem, kb. két éve volt hír, hogy Rogán a 100 millió forintos szerződést között a szomszédjával valami internetes felmérésre. Valószínűleg, abból a 100 millió Tök jó. Valószínűleg emlékszik arra, hogy talán másfél évvel történt valami. Valaki mondott valamit, nem? Haló, haló. Ki vagy, és szállj ki a vonalból! Segíts a bombázó tisztek! Ki a bombázó tiszta? Bombázó tiszta én vagyok! Köszönöm! Így Hát a magyar nemzetnek szüksége van a szózóra! Mire van szükség a magyar nemzetnek? Diploma, itt diploma, ott lakás, itt bankbetét, ott Hányinger itt Hányinger, Hány inger, ott Won't say goodbye Csak ezem én s fejem nem szilik próton forogni, s bármi felvillan, csak úgy távlatilag, Szenre vételezem azt, hogy az mi. Jöve éjszakorol, én északi fényne vele. 353-94-51 másodszor. És a germálság ma már tényben tény, itt, csak a telkevés házam akarja. No, de mely jegyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az azonoság, és közben távol róla a jövő szelei, csak az alvadó vér hozzá. Midőn szél támad, égbe fúr be az orrajon, merre van szél? Minden nap kísérleti is, minden nap utolsó adás. A féltóság, amivel szavazol, elönt úgy, mint a hébert az árja. Egy választás, mely sors, dönt. Valami jó szá biztosító utolsó telefon. Főled, úgy félek, hogy Én itt vívok de marha azokkal, akik. Főled, erre alkalmatlanok, van-e olyan, aki alkalmas. te, marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fénytelinnak, mi időn népünk majd szint valami villám? Borítékba bezárt, szavazatjaival félő, hogy hideg éjsziszeg aztán Jöhet éjszakról, némi éjszaki fény, de belennyi Az Együttesnek, az Lemaradtam az elejéről elnézést Jó, hogy eddig is látok, bocsánat, kérek Megjelent az Azji Együttesnek az új, gravitaszi És az nagyon üdeszint volt, nagyon nagyon jó Köszönöm szépen Önök hanglemez megjelenítést hallottak tűz, halobok, ha lennék, no, de Na az is lehetséges Hogy holnapra hozzak Ézsiát Mint tapasztalják az elmúlt időben Olyan nagyon sok idő nem volt arra Hogy az ember zenéjen De hello Egy választás 5250 forintért Köszönöm! Elrontottem hát? már ha magyar szavazó, tőled úgy fél hogy hogy már marha magyar szavazó, Fidén majd az a fényteli nap, midőn népünk vagy hirtelen színtal, Vajon mely egyben megyünk, Urna elég boríték, bazátí boyinkkal. 353, 94, 51, senki többet. Görö pont fialajanos kukat gmail.com. Kiséleti volt, hanem az utolsó, holnap reggel találkozunk, viszont halasnak.